Nagyvárosi városi Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket, itt vagyunk már a civilrádió stúdiójában, a nagyvárosi dilemmákban, Kolondzsia Gábor és Bányai Géza, és vendégünk ma az Linszki János, a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztossá Hivatalának osztályvezetője, És e, éppen, hogy az előbb érkezett meg, e, mivel jöttél egyébként? Nagyvárosi problémák. autóval jöttem, be kell, hogy valljam, és ezért, ezért aztán megcsúszott a, Hú, és is. megcsúszott a dolog. Igen, hát ilyenkor ugye reggel az ember ellopja a reggeli órákat otthon, és belül az internetbe, és onnan lép be az irodába, és aztán nézi az órát közben, hogy meddig, meddig telik a dolog, és hogy telik, és aztán az utolsó perzőleg rájön, hogy jaj, de most már akkor Isten tudja, hogy a helyzet, úgyhogy bevágottam az autóba, majd a baj lett belőle egyébként, mert a hegyi utak az, azért még nem... Nem uh, teljesen jók, úgyhogy, úgyhogy. Igen, az ilyenkor veszélyes. Nem biztos, hogy bölcs döntés volt. Uh -huh. Nem mindig bölcs döntés, egyszer uh -huh. csak úgy megjegyzés, én egyszer jártam, hogy gyereket lelaktam az iskola egy tetején, jókaiba járt, és uh, igen, igen, felé. Fölvettem, és utána van egy meredek utca, mi le akartam jönni, hát nem lejöttünk, hanem lecsúsztunk szó szerint, és csak a, a hál' Istennek nem álltak ott, ott abban fa ízé van az egyik oldalon, csak egy ilyen rézsüs, erdős rész, és hát abba úgy le tudtuk fékezni. Igen. <gül> gyerek mindig mondja, hogy nem arra, nem menjünk már. <gül> Na mindegy. Igen, riz, <gül> eh, riz, persze az igaz, hogy én. A időben azért biciklivel se lehet közlekedni. Egy kicsit ittem viccelődtünk, hogy vajon a 18 hivatalotok... és a 18-as az lett volna az okos, csak Igen. akkor 3-höz akkor, akkor így, kevesebbhez tudtam volna hozzányúlni, ugye? De ezzel együtt ez lett volna az okos. Uh -huh. Ti egyébként a hivatalban mennyire elterjedt, hogy mondjuk bicikli és Ez elég elterjedt. Tehát a, van az udvaron egy biciklitáról, nem is egy, hanem több, mert, mert, mert többnek kell a hely, és az az érdekes, és tulajdonképpen. Ez ez az igazán örömteli, hogy ugye négy ombudsman van egy épületben, a, az általános, az adatvédelmi, és, és oda mindig hozzá kell tenni, hogy és a közérdekű adatokhoz való állampolgári hozzáférést biztosító, mert ugye az adatvédelmi ombudsman nem csak védi azt, hogy a személyes adatokhoz ne férnek hozzá, szerintem sokkal fontosabb, hogy férjünk hozzá a közérdekű adatokhoz, ebbe zárva. Ugye a, a kisebbségi ombudsman és hát mi, és, a, és a, a biciklisták azok nem csak ami mi stábunkból kerülnek ki, ide akartam kilukadni, tehát ez, ez, egy, ez egy remek dolog, tehát elég sok ö, fiatal ö, dolgozik az omocon hivatalban, persze én túl vagyok az ötven tehát én már a 35tudjakat is bőven fiatalnak tekintem, és, és sok biciklis van, igen, hál' Istennek. A, éppen a Gábor próbált utánátok érdeklődni, hogy, ö, ö, hol Ki és kiderült, vagyok? hogy ugye az ombudsmannak, dr. Fülöp Sándornak például is mobiltelefon. Nincs bizony. Nincs bizony, és ez állandóan fennakadást okoz az állapgépezett fogaskerekei között. Egy ideig tart, amíg elhiszik, mert, mert először csak azt hiszik, hogy titkoljuk meg, nem mondunk igazat, és hát aztán akkor meg beletörődnek, de akkor úgy éreztetik, hogy hát valami, ez valamilyen ilyen, ilyen, ilyen visszafára jellegű dolog. Mm -hmm. Pedig hát mi nem így gondoljuk. Ö, nagyon sok, nagyon sok ö, ö, mondjuk lehet annak, hogy valaki akkor... leg... megjegyzem, személyes tulajdonú mobiltelefonom nekem sincs, tehát olyan, ami az mm -hmm. én tulajdonom lenne. Mi az oka ennek? Én félek tőle, megmondom őszintén, az elővigyázatosság elve alapján én úgy látom, hogy még nincsen kellőképpen tisztázva az, hogy okoz -e, okozhat-e kockázatot és milyen típusú kockázatokat okozhat a, a, ez az ez a alacsony intenzitású sugárzás is, ami a mobiltelefonokból árad és úgy érzem, hogy még nem kísérleteztük ezt ki eléggé. Tehát tele vagyunk olyan találmányokkal, egy kedves barátom Molnár Zsolt, hívja ezt úgy, hogy a lassú tudás meg a, meg a gyors tudás. Tele vagyunk olyan találmányokkal, olyan technikai eszközökkel, amiket a gyors tudás kategóriában tartoznak, tehát amiket hamarabb terjesztünk el, mint hogy igazán kitapasztalnánk a hatásait. Mm -hmm. Nem vagyunk türelmesek, és, és én egy picit a mobiltelefont is ilyennek gondolom. Az még egy másik kérdés, aztán, hogy milyen kulturális uh, rombolást is okoz, képtelenné ezt a tervezésre, rettentő rövid távúvá, zaklatottá teszi az ember életét. Tehát sok más gond is van vele, uh, de. de a, de az egészségügyi hatásai is teljesen világosak. A itt még érdemes talán elmondani egy ebből kapcsolatos anekdotát, mert kevesen tudják. Van Európában a sokféle konferencia között, ugye most épp megy a klímakonferencia, egy olyan konferencia sorozat, ahol az összes európai környezetvédelmi miniszter összeül az összes Európai egészségügyi Miniszterrel. És a környezet egészségek beszélnek. A, ugyan ennek a konferenciákról. A Ez a nem a konferenciának Igen. a része, csak mondom, hogy ugyanúgy, ugyan, hogy vannak ilyen konferenciák, mint a koppágai mások. Ez is, egy, ez is egy sorozat. Az előző éppen Budapesten volt, és a következő Pármában lesz most ö, februárban majd, vagy márciusban, márciusban. De ami érdekes, hogy a Budapesti konferenciának a, a napi rendjére ki volt tűzve ez a bizonyos elővigyázatossági elv, tehát hogy hogyan lehet a, a közigazgatásnak reagálni a olyan helyzetekben, amikor ezt az elvet kellene alkalmazni, és az az állatorvosi ló, amin bemutatták volna ennek a szükségességét, az nem volt más, mint a mobiltelefon. Ugyan. És bizonyos országok ö, áldáz, ö, harcot folytattak a... Konferencia előkészítésének a, a stádiumaiban, hogy ez lekerüljön a napirendről, mm -hmm. és az utolsó pillanatban sikerült is elérniük, Az utolsó előkészítő uh, tárgyalás, ez fixen ott volt a, ennek a konferenciának a napirendjére, a mobiltelefonoknak a környezetegészségi kockázatai, és ebből kapcsolatban az elővigyázatosság elvének az alkalmazása a közigazgatásban, és az utolsó például sikerült lehúzni a napirendről. Szóval szóval, csak azt akartam érzékeltetni az anekdotával, hogy azért ez nem egy olyan, olyan lesöpörhető probléma, nagyon magas szinteken is tudják, hogy ebből lehet gond, de hát óriási a gazdasági és a fogyasztói nyomás. Most, uh, mielőtt uh, meggondolom a legfontosabb témák, mégiscsak ami a Miel utcán hervel a Kopenhága, de a, a, a hallgatóknak mondjuk el, hogy ez a hivatal tulajdonképpen uh, mit szél szolgál, és értem, hogy tudod létrejönni, hiszen úgy tudom, hogy nem sok ilyen van a világom. Nem, ez a maga nemében a maga jogköreivel eléggé egyedi. A világon előfordul az, hogy egyes országok, sőt nagyon nagy országokban, mint Kanadában, akár egyes szövetségi államok is környezetvédelmi e, ilyen biztost ombudsman ilyesfélét e, működtetnek. A a mandátumuk, a hatáskörük, a státuszuk az országon belül ezeknek a, ezeknek a paraleleknek azért nem egészen olyan, mint a miénk. Tehát a magyar jövő nemzedikek országgyűlési biztos az valóban egy egyedi intézmény. A, talán, talán mondhatnók, hogy két dologból nőtt ki ez az intézmény. Az egyik a 89-es alkotmányunk, amit én sokakkal ellentétben egy kiváló dokumentumnak tartok. Ugye nagy dolog az, amikor, amikor egy ilyen felfrissítésre mód van, és hát azért azt azt, azt mindenki tudja, hogy az alkotmányban egyetlen mondat maradt érintetlenül 89-ben ez úgy adik, hogy Magyarország fővárosa a Budapest, persze a többi az uh -huh. át van írva, és belekerült az egészséges környezethez való jog. Uh -huh. Tehát a harmadik generációs emberi jogok közül például ez a jog belekerült, ez, ez iridlik tőlünk nagyon sokan Európában is, ugye? Az Alkotmánybíróság gyakorlata egy nagyon komoly alapot teremtett, e, és, és megmagyarázta ezt a jogot. Többek között egy gyönyörű határozatban kimondta egyszer az alkotmánybíróság, hogy ez a jog jelenti, a jövő nemzedék és a természetnek az élethez való jogát hogy ez egy, ez egy szép, és, szép és igaz dolog. Na most ezt hogy érvényesíteni kellene, ugye ezt a jogot. A nagy nehézség az, hogy itt hosszú távú folyamatokban kell állandóan gondolkodni, a gazdaság az egy perc e, folyamat, és a politika is csak hónapokról és évekről szól. És hát, a, ha rövid akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy hosszú, ugye, civil lobbizás után, amit hát a védegylet vezetett annak idején, 2000-től 2007-ig, 7 éven keresztül folyt ez a, ez a lobby munka, hosszú civil után, azok az országgyűlés végül egyhangúan úgy döntött, hogy legyen egy olyan független intézmény Magyarországon, amelyik őket, ugye ez egy országgyűlési biztos, őket magukat figyelmezteteti akkor, hogyha nem elég hosszú horizonton gondolkoznak. És én ezt rendkívül becsülöm az országgyűlésnek ezt a gesztusát, mert, mert ez bizonyos értelemben egy, egy, egy önkritika, és bizonyos értelemben egy, egy intézményépítő bölcsesség. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Az, amikor jövő nemzedékek biztosának ö, nevezték ezt az ombuszmani ö, ö, pozíciót, akkor ebben volt egy több elgondolás annál, mint, mint hogy környezetvédelm, Mert amit te most elmondtál, Definícióként abból azért inkább a, a környezettel való és a környezettel való együttélés és a, a jövőbeli mondjuk gazdálkodás vagy törődés ö, ö, jött ki, és én érzek benne egy, egy másfajta egy szociális ö, megközelítést is, Sőt, egy olyat is, amit ugye a telefonnál már említettél, hogy amit nagyon nehéz megfogalmazni, hogy milyen kategóriába tartozik, de amikor egy, egy találmány, mint a, a mobiltelefon, és hát az internet is azért ide szól, ö, ö, a jellegénél fogva, ö, hogy mondjam, kultúra, kultúrát átalakít, és tulajdonképpen ö, ö, rombol a, szándéka ellenére, a legjobb szándéka ellenére rombol, mert például valóban az embereket nagyon rövid távú és nagyon szétszórt információk halmazával dobja meg, és a, a hosszú távú, a tervezés, a, az életszervezésnek a hagyományos ö, ö, módjait ö, gyakorlatilag elfelejteti. Nem tudom egyáltalán ezt milyen kategóriába kell tenni, de vajon a biztosnak dolga -e ezzel is foglalkozni. Igen, tehát, hogy a jövő nemzedékek és a környezet. Mert ez abszolút őket érinti, vagyis a mi is már hogy jövő kapcsolódik, nemzedék, és kik vagy... a jövő nemzedékek, ugye? Hát, Na, ez egy nagyon érdekes kérdés ebben mindjárt vitáznék, ugye, hogy kik a jövő nemzedékek, hiszen amikor ez a, ez a biztos ugye, elfoglalta a helyét a másik három mellett, akkor ez azonnal fölmerült, kik a, kik a jogalanyok? Ugye? Kik, kik, kik jöhetnek, kik fordulhatnak hozzánk? Vajon csak a jövő nemzedékek fordulhatnak hozzánk, ugye ez egy átvitt a kérdést. A, a biztos kétféle szempontból is, is figyeli a, a, a, az országban a történéseket. Az egyik az a magyar környezetjognak az érvényesülése. A Magyarországon hatályos környezetvédelmi jognak, környezetjognak az érvényesülése, aminek persze egy jó nagy része már az Európai Unióval közös jogszabály és követelmény, és azért itt hozzáteném azokat a terveket, országgyűlési határozatokat, ö, országgyűlési, tehát mégiscsak hivatalos rábólintást, ö, megkapott dokumentumokat, amik mondjuk egy, egy fenntartató fejlődési terv, vagy amik egy, egy nemzeti környezetvédelmi program, ami ugye nem törvény, de hát azért ö, illik ö, ugye betartani és igazodni hozzá, és valakinek ki kell követelni, hogy ez így legyen. Tehát ezeknek a, ezeknek a határozatoknak, ezeknek a közös gondolatainknak az érvényesülése fölött, ugye őrködik a biztos egyfelől. Másfelől pedig igenis dolga, hogy szót emeljen olyan esetekben, amikor úgy látja, hogy messze előre, két-három generációval előre fogunk kárt okozni, fogunk, fogunk igazságtalan terheket lerakni, ugye, és azok a generációk ugye nem tudnak most szólni, de a magyar törvények és a nemzetközi dokumentumok tele vannak igazából annak a bevallásával, annak a kinyilvánításával, hogy a jelen generációk felelősek a jövő generációkért. Ezen nem is nagyon szoktak vitatkozni egyébként. Ezt, ezt mindenki érzi, így van. Most ezt, ezt a felelősséget kell valahogy érvényesíteni, szóval tenni, ez a másik vonulata a feladatoknak. Én egyébként a maunk 50-es korosztályt már a jövő nemzedékek között is sorolni, és csak azért is, mert úgy érzem, hogy azok a... A problémák, amik a mai világunkat jellemzik, azok a tulajdonképpen a mai 80-as, 90-es és 100 éves ha még élnek, generációnak a, a döntései voltak elsősorban. Tehát amikor ők lefektették ennek a, a modern e, e, posztindustriális társadalomnak az alapjait, akik annyira hittek abban, hogy, hogy a, a gazdaság, a pénz, a tőke, a részvény, a nem tudom micsoda, az olaj, stb., az áram jelentse az alapot az élethöz, akik eldöntötték, hogy Szibériából jöjjön a gáz, nem csak Magyarországra, meg egész Európába, és ezt nem, ebben nem találtak semmi kifogást. Mi ennek már, hát most már haszonélvezői is vagyunk, és részben akarva, akaratlanul képviselői, tehát a felelősség a, a kezünkbe került, de mi elszenvedői is vagyunk már régóta. Lehet ezt múlt időben mondani? hogy ezt így gondolták, mert ugye te így fogalmaztad. Hát, csak azért, mert én, én is egy olyan mondjuk, hogy mondjam, világban nőttem föl, ahol én a kritikus oldalon állok időtlen idők óta, tehát nem, nem képviseltem soha azt a hogy mondjam, azt a a, a fővonalat, ugye nem voltam része se az államigazgatásnak sem sem az iparnak, nem, nem, nem kellett kezd képviselnem, nem lettem tőkés, nem lettem politikus, tehát e, kívül állok ezen a döntésen. Én mindig a idézőjelben mondom a forradalmi oldalon állok. Mm -hmm. Azért mondom idézőjelben, mert én mondjuk ezt nem szeretném összetéveszteni azzal, hogy valaki mondjuk mit tudom én molattól dob, hát vagy valami. Hát ezt nem, ezt nem csinálnám. Igen. Ez egy érdekes probléma. Tulajdonképpen e, azt hiszem, hogy talán a a, a társadalmi munka megosztásnak bizonyos értelemben egy, egy, egy vadhajtása az, hogy, hogy itt a 19. talán a 19. 20. század folyamán talán már előbb itt kicsit túl specializálódtunk és A túlspecializálódás azt is jelenti, hogy az általános műveltségnek a, a, a területe, a szűkül, ha általános műveltség alatt azt értjük, hogy mik azok a dolgok, amikkel kapcsolatban elvárjuk egymástól, vagy feltételezzük egymásról, hogy ott bizonyos tudással a másik rendelkezik. Tehát én egy mit tudom én, zenetanár vagyok, ő pedig egy építőmérnök, és akkor mik azok a dolgok, ahol nem kell sokat magyaráznunk egymásnak, tehát nem kell bevezetőt tartanak, ma mondandómhoz, hanem van egy alap készlet, amit én őről feltételezhetek. Ugye, na most sokszor úgy gondoljuk, hogy az általános iskolai tananyag, vagy a középiskolai tananyag, az érettségi tananyag, mit tudom én, ez lenne ez a bizonyos általános műveltség. Sokszor úgy gondoljuk, hogy abban reménykedünk, hogy ez ennél tágabb. Amit én e, itt most inkább mondani szeretnék, az az, hogy úgy, úgy érzem, hogy, hogy hosszú ideje ez a bizonyos e, egymástól elvárható kitekintés, az, hogy, hogy mennyire látunk bele a másik e, szakterületének a, legalább a legalapvetőbb vonatkozásaiba, egyáltalán mennyire értjük meg a másiknak a mondandóját, mennyire szakadnak szét a szótáraink és a szókészleteink, hogy ez a helyzet egyre romlik. Ez a helyzet egyre romlik, a közös halmaz egyre szűkül és egyre jobban specializálódunk. Na most ennek az a következménye, hogy elkezdünk elbeszélni egymás mellett, és a, a, a, az emberi társadalom egyes csoportjai elgalapozhatják magukat a, a többieknek a rovására. Ugye itt van ez az egész e, klíma probléma velünk, hát a 19. század végén egy svéd, egyébként Nobel-díjas kémikus, Aréniusznak hívták, nemcsak hogy fölfedezte azt, hogy a dioxid az egy ilyen paplan hatású a levegőben, és ezt az üvegház hatást ugye ő szépen leírta le, nem más annak idején, ugye jóval több mint száz éve, hanem mi kísérletező kedvű ember, kísérletezgetett is azzal, hogy ha a levegőben bizonyos százalékú széndiokszid van, több-kevesebb, akkor ez valóban hányfokos fokos hőmérséket különbséggel fog járni. És ő gyönyörű szépen kiszámolta azt, és, és le is közölte a tudományos lapokban, ez ma is megtalálható, ugye, hogy hát a, mi fog történni, ha ennyi, mi fog történni, ha annyi. Na most ez a tudás ugye például nem vált közkincsé, hanem hát egy szűk vegyész társadalomnak maradt a birtokában, és ami ennél talán nagyobb baj, hogy nehezen is tehető közkincsé, ugye evvel találkozunk nap, mint nap, mert nagyon sokan egyszerűen nem értenek egészen alapvető összefüggéseket, amik egyrészt a klíma probléma megértéséhez, és másrészt annak a következményei megértéséhez szükséges. És ez baj, magunkba kéne néznünk ebben a vonatkozásban, és bizonyos lassítás, bizonyos megállás nélkül nem fogjuk tudni behozni az elmaradásainkat ebben a tekintetben. Most ő, úgy tudom, hogy a savasássorul és először Svédországban írtak, Mert hogy az északi, tehát e, régióban érzékenyebb a környezet. Így van. És ezért ők is érzékenyek voltak a környezetre. Őn náluk jelen, először, meg először, először, először a, a, a hatás náluk mutatkozott leg, legdrámaibban a szabas eső esetében, mert az ő talajaikban volt a legkevesebb puffer kapacitás, a legkevesebb ellenálló képesség. Ugye ők voltak azok a bizonyos kísérleti nyulak, ugye, ahogy az angol mondja, ugye a Kanária bányában, aki, aki először elájul, amikor jön a, jön a, a bányos, a ugye ők, ők tudták először fölteni a kezüket, hogy, hogy ami a mi erdőinket illeti, nálunk baj van, és nézzük meg, hogy miért. Igen. Hát, most az eléggé elterjedő, ahogy egy megy Nyugat Európába, pusztuló ö, fenyőfákat lehet elég ö, sok helyen látni, barna hegyodalakat, szóval elég elképesztő látvány egy ilyen, az ember szembesül vele valóságban. Egyébként lehet-e a magyar helyzetet néhány mondatban jellemezni? Ugye általában hát, magyar környezet állapotot? Igen. igen. Hát ha nekem a magyar környezet állapotot jellemeznem kellene, és most az állapotról beszélünk, és nem a folyamatokról, mert ugye ez egy másik kérdés, a trendek, hogy merre haladunk. Vegyes a kép. Egyfelől Magyarország különösen európai uniós, nem össze-európai, de európai uniós összehasonlításban óriási természeti tőkével rendelkezik még mindig. Tehát mi egy fajgazdag hely vagyunk, viszonylag sok területen vannak védett természeti területeink, szép erdőink vannak, az alföldi területeink különösen is talán megkökentő első látás, de különösen is értékesek botanikailag. Az állatfajaink közül is sok nagyon értékes jelen van. A vadállományunk az bőven több, mint amit ez az ország, és ennek, ennek az országnak a növényzete elbírna. Ugye ennyit talán a, a, a természetes növénytakaróról. A, az országnak a a beépítettsége arra talán egy szóval azt lehetne mondani, hogy nagyobb, mint ami szükséges lenne. Tehát nem elvitatva azt, hogy az országnak különböző intézményekre és épületekre szüksége van, óriási hibát követtünk el, amikor nem a a lepusztult területeinket újítottuk fel a, a gazdasági és a, és a, és a politikai intézményrendszer kiépítése során, hanem a szántóföldeket és az erdőket fordítottuk át a leépített területeket. Budapest-e kijelöltet, igaz, így van, de, de, de, de más helyen is igaz. Tehát, tehát a keleténél jobban be vagyunk épülve, a kelleténél több talajt fed ugye beton és, beton és, és aszfalt. A a, a városképünk, a település, településképünkről azt lehetne mondani, megint csak Európai Uniós összehasonlításban, hogy ugye a, aránytalan az ország, ugye ez, ez, a, ez, a, ez a hétköznapi szóhasználatú hogy Budapest is vidék, ezt jót tükrözi, tehát a Budapest centrikusság nagyon, nagyon túlzott. Ö, kezdjük elveszteni a, a, a városaink mozaikosságát, tehát a zöldfelület a városi zöld felületekből bőven ö, kevés van, és ami van, az kicsi ezen itt, itt, itt nagyon sürgős teendőink lennének. A a tömegközlekedés helyzete, ugye még a városi közlekedésről beszéljek, a városi, városi környezetről beszéljek, bocsánat. A tömegközlekedés helyzete, ugye ha most statikusan nézem, akkor nemzetközi összehasonlításban a számokat, illetve még mindig egész jó, de ez nem azért van, mert mi ne volna óriásit az elmúlt húsz évben, hanem azért van, mert a nyugati átlag az, az ö, ö, még rosszabb, mint a mi jelen helyzetünk. A nyugati átlag egyébként emelkedik, tehát óriási ütemben folyik a tömegközlekedés és ezen belül is a kötött pályás közlekedés fejlesztése, és nálunk pedig egy ellenkező irányú trend van. De ha csak a számokat nézzük, akkor, akkor még, mindig, még mindig nem állunk olyan de rossz. De itt a vasutat is, te a városi Hát nézzük. itt most a városi, most a városi ja, közlekedésre a városi. gondoltam. A, a, a helyközi közlekedésre esetleg áttérve hm ott az én véleményem szerint hát teljesen aránytalanul elmentünk a, a, az fejlesztés irányába. Szóval az, amit, az, amit műveltünk, hát a, mondjuk az országírási biztonság erről volt éppen egy, egy viszonylag nagy jelentése az elmúlt hetekben, amit, amit a, a kötött pályáz közlekedés elhanyagolásával itt a vasútról lévén szó konkrétan, ugye műveltünk, az egészen érthetetlen és, és egészen, egészen nehezen, racionálisan nehezen megmagyarázható. Mit lehetne itt még mondani, ugye a környezeti helyzet, mint a településnél maradva, a települési levegőminőség helyzete korán sem olyan jó, mint ahogy ezt sokan esetleg gondolják. A a tavalyi smogriadók erre egész jól rávilágítottak, és a tavalyi smogriadók rávilágítottak egy olyan helyzetre is, amire esetleg egy gondolat erejéig később visszatérhetünk, ez a környezeti tudatosság kérdése a városokban. Tehát az a turbulencia, amit a, a smogriadó gondolata is kiváltott, és az az összeugrás, amivel az autós társadalom és a gyalogos társadalom, ha úgy tetszik, az egészségesek egy része, meg a betegek, akik szenvednek a smogtól, ugye egymásnak estek, az az értetlenség az egész bámulatos volt. Tehát ez külön megére egy történetet, a környezeti tudatosság helyzete, a környezet egészségügyel kapcsolatos információk magyarországon bizony nem kielégítőek. Úgyhogy, úgyhogy, mit lehetne, mit lehetne még elmondani a talajaink? Európai Uniós összehasonlításban kiválóak, és a saját magunkhoz mért összehasonlításban rohamosan romlanak. Uh -huh. Tehát nagyon uh, vigyázni kéne rájuk, külön érdemes lenne beszélni arról, hogy hogyan, mert ugye lehetne nagyon sokféle módja volna annak, hogy mind a talaj mennyiségre vigyázzunk, tehát ne tűnjék el a, az értékes talaj, mint pedig a, a talaj minőségre. Ugye a talaj az nagyon-nagyon fontos, tehát mondhatnunk azt, hogy a növénytakaró, a talajok, a vizek és a levegő minősége. Ez ugye négy alapvető környezeti tényező, négy alapvető közkincs, amire nagyon figyelni kellene. Most a vízekről még nem beszéltünk. Van egy-két nagyon jó állapotú víztestünk, a Balaton, hál' Istennek, ismét ilyen. A Tiszának és a Dunának a vízminősége sok helyen, tehát a folyó, folyók szakaszainak egy nagy részében sokkal jobb, mint ahogy azt a, a közhiedelem gondolná, hál' Istennek. De ez egyben azt is jelenti, hogy bizonyos szempontból ugye veszélyeztetettek, tehát megint csak uh, vissza lehet arra részletesebben is térni, hogy, hogy, hogy milyen, milyen gondok lehetnek. A, a kis vízfolyásaink nagyon sok és, és bizony nem, nem kellőképpen, szerintem nem kellőképpen ellenőrzött uh, szennyezésnek vannak kitéve, és hát utoljára hagytam azt, hogy bizony Magyarországon még mindig léteznek ilyen ezek a hotspotok, -ok, ugye, ahogy az angol mondja, tehát olyan pontok, pontszerű ö, szennyezések, ahol adott helyen nagy mennyiségben van felhalmozva, a környezetre nagyon káros anyag. Például az alaményünk termelésből származó vörös iszap, mm. ugye pernyetárolók, bizonyos meddőhányók, ugye, a, a, aztán, aztán ilyen lehordózott ö, veszélyes hulladékok, ö, különböző gyárakban félig felhagyott, vagy... Ezek f robbanás veszélyes helyek. Ezek, ezek robbanás veszélyes ezek, dolgok. Amikor a, valami ott szétrold, vagy valami, akkor ez a valószínűleg a talajvizel elsősorban, ez, ez hihetetlen nagy területek. Hihetetlen megtud, nagy károkat okozhat. Igen. Így van, és a hulladék kezelési gyakorlat olyan, amit azt hiszem, hogy még mindig nem uh, tártunk föl kellőképpen. Itt, itt, itt nagyon nagyon komoly átgondolásra és újravizsgálásra, leltározásra lenne szükség, hiszen uh, vannak olyan területek, ugye például a Bakon nyugati részében, ahol ugye felhagyott Bányákban helyeztek el vállalkozások olyan veszélyes hulladékokat, amiről ö, csak úgy közel lehet tudni, hogy pontosan ö, mi is van ott, ugye őrző őrzik őket, és hát például egy ilyen karsztrendszere, mint a bakony, egy ilyen, egy ilyen hulladéktárolás az valóban időzített bomba, és az teljes nyíltsággal, teljes transzparenciával meggyőző módon kéne tudni demonstrálni, hogy ott valóban ö, nagy figyelemmel bánnak ezekkel az anyagokkal. Az előbb azt említett, hogy ez egy, mondjuk egy statikus képet fogsz adni, de azért már kitértél a Nem folyamatra megállni. is. <gül> Na most azért ez a folyamat mennyire, mennyire megnyugtató. Most nyilván itt a, a, a hulladékkezelésnek látszik, hogy ez, ez inkább gyászosnak tűnik a jövő, mint, mint örömtelinek, de mondjuk tudom a vadgazdálkodás, erdők, stb. azok, mennyire veszélyeztettetek is? Te említetted Gábor, ugye a savas eső, ez Magyarországon igazából nem volt komoly téma. Nem hát úgy, úgy Német is mondhatnám, hogy a sawasesi probléma bizonyos értelemben mögöttünk van. Azért ne felejtsük el, hogy a környezetvédelemnek is vannak ö, sikertörténetei. Ugye a, már amennyiben mondjuk egy súlyos betegségből kigyógyulás sikertörténetnek lehet mondani egy ember életével, sokkal jobb, ha meg se betegszik, ugye nyilvánvalóan. De ilyen értelemben azért mégis vannak sikertörténetei. Tehát az ózon problémának a nemzetközi mondhatjuk, hogy megoldása. Ugye megoldás azt jelenti, hogy ha kitartunk az elhatározásaink mellett, akkor ha csináljuk, akkor ez. Rendben lesz. Ugyanígy a savos esőpazőrmeknak. Itt, a... itt, itt azért évtizedes vagy évszázados esőpazőrmek. Hogy ne? Ez egy hosszú távú dolog, ez majd 60-80 év múlva rendeződik, ha minden jól megy, de megvan minden reményünk arra. Csak ugye ez az is kell, most említetted a tudatosságot, hogy az a következő generáció ugyanazzal a gondolkodással fogja ezt a dolgot, ahogy ezt, a, ezek a döntések megszülnek. Hát hogy ne? Így van, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy elhatározásokat fenntartani. Ugye, amit a. Amit a Nagyapán generációja politikailag elhatározott, hogy mondjuk ilyen anyagokat egyszerűen nem gyártunk, a csz azt az unokák esetleg e, félrevetik, és azt mondják, hogy de hát ezek remek anyagok voltak, ma is tudnánk őket használni, biztos, hogy ilyennyire szigorúnak kell lenni. Szóval bizony, ezt 80 évig vinni valamit, ilyen botokat átadni, az nem is könnyű dolog. De hát reménkedjünk. Ugye a savas eső az viszonylag azt hiszem, hogy hogy még inkább biztosan megvan már oldva, már abban a, a, arra mondom ezt, hogy, hogy miután a savas esőnek ugye, ami elsősorban a, a, a széntüzelés és a tüzelés kénysabb származékainak a következménye, tehát ennek a savas esőnek a hatása azért gyorsabban forog, mint mondjuk az ózon károsító anyagoknak a hatása. Úgy is mondtam, hogy gyorsabban büntet a savas eső, tehát nem hiszem, hogy feladnánk az ezzel elleni mm -hmm. védekezést, ott inkább arról van szó, hogy mondjuk Kínába jól lenne bevezetni. Mm -hmm a savas eső elleni védekezést. Ugye. De Magyarországon magyar, már... Szerinti, hogy azt ennek mondom, az, hogy... az ára nem az, hogy gázzal fűtünk? De, ennek az ára az, hogy gázzal fűtünk, pontosan. Ami látszólag termelünk tudik, áramot. nagyon kiszolgáltatott ugye, mind a kettő. Hát hogyne, a gáznál két probléma is van, az egyik, hogy egy teljes kiszolgáltat, teljes stratégiai kiszolgáltatottság, ugye, a, az ország felé, és a, és a, a paksnál pedig a, a, az egyik legnagyobb probléma az az, hogy, hogy hogyan fogjuk gen, garantálni Évezredekre előre azt a társadalmi stabilitást, ami ahhoz szükséges, hogy a nukleáris energiatermelés velünk maradó hulladékait való úgy bánjunk, ahogy azt kell. Ugye? Ez, egy, ez egy nagyon érdekes és soha nem diszkutált aspektusa mm. az egész atomproblémának, hogy az atomkorszak az egy fél évszázados. Maximum 3-4 évszázados korszaka lesz az emberiségnek, aztán szépen lezárjuk, mert elfogy a, a fűtőanyag. És utána több ezer évig, ugye, mint valami kultikus tabut kell őriznünk ezeket a lerakókat, meg, a, meg az összes nagy rádióaktívású hulladékot, erre társadalmi erőforrásokat, fegyveres erőket, közigazgatási szervezetet kell fordítani még az ügdédunokáinknak is. Ugye, azon a területen nem lehet forradalom, nem lehet, nem lehet társadalmi földindulás, nem lehet olyan helyzet, hogy, hogy egy, azelőtt a leagyárat ne álljon se lehet. A földrengés az egy dolog, én azt mondom, mert hát igen, a földrengés azt az, az, az, az, az, az, persze, elvileg ugye próbáljuk azt is kizárni, de hát azt ugye, azt ugye nem lehet. De a, de a groteszkebb az nem az, hogy a, hogy a földrengést akarjuk kizárni, mert hát... Arról, arról, arról is lehet vitatkozni. Számomra a groteszk az, hogy az emberi történelem ismeretében mm. azt akarjuk kizárni, hogy adott helyen mit tudom én, 2500 éven belül legyen olyan helyzet, hogy egy évig nincs rendes közigazgatás, mm. vagy nincs rendes... Van egy hallgató. Igen. itt ott van a hallgató, ha alul vegyétekről. Mm. Halló! És Halló. Egy, egy rövid hozzászólás Röviden, kérünk. Jó. Röviden szeretném azt kérdezni, múltkor fölmerült benem egy olyan kérdés, mikor, mikor arra azt hallottam újfent, hogy mikor a Tiszáról volt szó, meg a folyók szennyezéséről, és hogy ez összefügg azzal, hogy, hogy bizonyos országokban erdőket írtanak ki, és akkor a másik országot éri, vagy másik több országot éri károsodás, környezetkárosodás, hogy, hogy nem van-e valamilyen, vagy folyamatban van-e valamilyen szabályozás, hogy, hogy olyan területeket, amik közterületnek számítanak, azt nem lehet még egy, egy ország sem bánhat mondjuk úgy vele, mintha a sajátja lenne. Tehát, hogy am, ami, mert mégis minden közterület tulajdonképpen, ha úgy vesszük, de hogy hát az erdők nyilván annak számítanak, tehát, hogy, hogy erről én nem tudok sokat, ezt szeretném tudni, hogy, hogy önök meg mit tudnak erről, hogy, tehát, hogy van megelőzendő azt, azt hogy, hogy, hogy, hogy ilyesmi történhessen. Jól mondtam? Igen, hát, nagyon jó kérdés. Köszönjük szépen. Köszönöm. Igen, és egy nagyon érdekes és nagyon aktuális ö, problémát vetett föl. Én külön köszönöm, mert egyrészt a nemzetközi diskurzus ebben a témában egyre élénkül, és hát, és hát valóban ez egy, ez egy nagyon érdekes, kulcsfontosságú kérdés. Hadd hívjam fel azért arra a figyelmet, hogy ez különböző dimenziókban érvényes. Tehát Magyarországon is, hogyha egy hegyoldalról hirtelen lehordom az erdőt, akkor ott nagyon sok minden történhet. A következő felhőszakadás elviheti azt a falut, ami a hegyoldal alatt van, leviheti a hegyoldalról a talajt, és utána már nem tudok rajta újra erdőt ültetni. Ugye azt a talajt bemoshatja olyan helyre, ahol kárt okoz, és így tovább, és így tovább. Tehát, tehát már országos, már regionális uh, léptékben is érvényes ez a probléma, amit, amit uh, hallgatunk felvetett, és természetesen érvényes úgy is, hogy az ukránok ö, ö, levágják mondjuk az erdőt, és akkor lejön az árvíz ö, Magyarországra, mert az az erdő, mint egy szivacs, úgy szívná föl egyébként az Ukrajnában lezuduló felhőszakadást, vagy úgy szívná föl a hólét, mint egy, mint egy szivacs, és csak fokozatosan engedné el és fokozatosan biztosítana -e egy egyenletes vízhozamot a, a folyóban, vagy mondjuk így egy sokkal egyenletesebb vízhozamot, ha ott állna a helyén az erdő. De ehelyett ugye levágják. Na de mi történik az erdővel? Hát például ide szállítják Magyarországra, és kerti bútor lesz belőle, meg, meg hétvégi ház, meg ablakkeret. Ugye? Tehát e, mikor lehetne elérni, hogy, hogy ne vágják le? Hát talán akkor, hogyha az erdő lábon is érne annyit, mint fekve. Na most ez igazából nem egy olyan lehetetlen gondolat. Ö, nagyon sokan gondolkoznak most már a, a világban arról, és ennek a közgazdasági alapjai már megvannak, hogy az úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatásokat meg kellene fizetni annak, aki adja. Mit jelent ez, hogy ökoszisztéma szolgáltatás? Hát pont azt, hogy egy erdő az nem csak a, nem csak a fáját íri, ugye? Hogyha, hogyha egy nagy kiterjedési erdészet mondjuk Magyarországon felvállalja azt, hogy kérem, én garantálom azt, hogy a mi erdőnkben nem lesznek ilyen tarravágott foltok, hanem egy folyamatos erdőborítás lesz. Én szállanként veszem ki belőle a fát, ez nekem több költség. Ugye több munkadíj, több embert kell rá alkalmaznom, más gépeket kell hozzá alkalmaznom, óvatosabban kell dolgoznom, de én ezt fogom csinálni, kérem, lehet ellenőrizni, szállanként fogom kivenni a fát, mindig mindenütt folyamatos erdőborítás lesz, de akkor én kérek szépen egy vízgazdálkodási járulékot, mert az én területemről, ott, ott fog maradni a víz, és szépen egyenletesen fog lejönni róla. Kérek szépen egy turisztikai járulékot, mert az én erdőben lehet sétálni, és ott gomba lesz, és mindenféle szép dolog lesz, mert nem pedig ilyen taravágott, szedres, áthatóatlan írtások. Ugye? És, és, és kérek szépen egy klímavédelmi járulékot, mert az én erdőm nem tűnik el, és folyamatosan veszi fel a széndioxidot a levegőből, amit el kell tüntetni, és akkor nekem a lábon álló erdőm még többet fog érni, mint az az erdő, amit 50 évenként arra vágok. Ugye? Tehát ezeket az ökoszisztéma szolgáltatásokat meg kell fizetni, és csak még egy gondolat, Brazília se vágná olyan nagy ütemben az, az őserdejét, hogyha a világ, mert itt ugye már globális kérdésről beszélünk, hogyha a világ azt mondaná, hogy kérem mondjuk a Brazília erdői tüntetik el a levegőből ezt a melegítő, ennek a melegítő széndioxidnak mondjuk a negyedét, évente az összes eltüntetett szintoxidnak teszem fel a negyedét, vagy az ötödét, ugye, akkor Brazília jogosult ennyi és ennyi milliárd e, euró e, nem támogatásra, hanem hát a díjra, az ökoszisztéma szolgáltatás megfizetésére évente, és ezt mi most összeadjuk. Ebbe abbe az a döbbenetes, és, és, és nagyon érdekes a kérdése valóban a hallgatónak, hogy ez, még ha ezt ki is tudod mutatni, tehát ki lehet számolni mennyi az értéke? Ezt, ezt, mint értéket elismertetni egy másik személlyel, vagy bármely egy másik országgal, pláne egy másik kontinensen levő országgal, roppant nehéz. Tehát mondjuk, hogy a kínaiak elismerjék azt, hogy a, az usa ba elismerjék azt, hogy az amazonnai őserdőknek mi az értéke, és ők azért fizessenek, aját, hogy most azért fizetnek, hogy kivágják Igen. tulajdonképpen, és ez vállalati szinten történik, egyszerűen csak ö, ö, ö, nem törődő módon ez meg van engedve, hogy ez ne lehessen megengedni, hol van az a hatalom, ami ezt meg tudja... Ö, ö, akadályozni, vagy szabályozni tudja. hát egy kicsit ez hát, már a mostani klímakonferenciára is után, mert itt is ez a, ez tűnik problematikusnak, hogy, hogy gyakorlatilag ö, nem látják az értékét komolyan ennek a dolognak. Tehát a levegőt mindenki szív, a benne levő oxigént mindannyian beszéljük, de hát ezt nem pénzért sem érte még senki. Igen, a, a érdekes módon az oxigént nem mer abból még jó sok van, de hát a, a, a széndiokszid tehát a mosást, hogy úgy mondjam, ugye a patyolatszolgáltatást, azt bizony előbb-utóbb mérni fogják. És hát azért ezt kicsiben ki lehet próbálni, és látjuk azt, hogy olyan helyeken, ahol, ahol például a föderális kormányzás van, gondoljuk egy pillanatra az Egyesült Államokra általában színni szoktuk őket környezetvédelmi szempontból, de ne felejtsük el, hogy mondjuk a nemzeti park hálózat, mint ötlet, az onnan származik, ugye, és ott van, hogy európai analógiát megértsük, ugye a az Egyesült Államokban és az állami szinteken, tehát az Egyes Szövetségi Államokban is vannak természetvédelmi területek, mint ahogy vannak magyar természetvédelmi területek, és akkor vannak a nagy parkok, ezek a szövetségi parkok, ami kicsit olyan, mintha nálunk nem csak magyarországi nemzeti hát, parkok, hanem a, uniós. Tehát szerintem az amerikaiaknak ugyanazt a felelősséget kéne tudja, tudják érezni mondjuk az amazonos őserdökkel szemben is. Ez igaz? A saját Na én oda a, akartam kilukadni, a, hogy az az uniós, tehát hogyha itt a Magyarország és az unió játékterében gondolkozunk, ugye? az rám mondja. Az ugye a, biosz a bioszféra rezervátum az megint világ, világméretű, Igen. van, ugye Pilis például van nálunk is bioszféra rezervátum, tehát az, egy, az, az, megint, az megint egy másik dolog, csak az a baj, hogy a bioszféra rezervátumért, azért, hogy én fenntartok egy bioszféra rezervátumot, azért egy kanyi vas nem jár igazából, ugye, és, és tehát ez erre, amit a hallgató kérdez, tulajdonképpen erre nem orvosság, de az Uniót semmi se akadályozhatná meg abban, hogy kiépítsen egy, vagy elindítson egy olyan kezdeményezést, amit az amerikaiak megcsináltak, uh -huh. hogy azt mondani, hogy uniós ö, ö, uh -huh. nemzeti parkokat alakítunk ki, és akkor mondjuk Romániának vagy éppen Szlovákiának érdeke lenne, hogy fenntartson megint csak egy erdőséget, és ne vágja le, Van mert jó támogatás jönne rá. Igen. Őt is kérjük, hogy röviden. No, Hello. Kívánok, ez ugyanaz a telefonálott, ah, röviden válaszolok. Hogy én nekem most egy kicsit bonyolult volt ez a magyarázat. Tehát, hogy leegyszerűsítve, én, én nem érzem azt, hogy az, hogy értéke van az, az erdőknek, ez bárkinek is, vagy legalábbis azoknak, akik felelős pozícióban van, ezt, ezt magyarázni kéne. És tehát ugye azt gondolom, hogy. hogy azért ezt tudjuk, meg, meg feltételezem, hogy, hogy főleg akik állami szinten meg vezetők, azok tudják, hogy az erdőknek értékei vannak. Én így egészen egyszerűen fogalmazva úgy, úgy érzem, úgy látom, hogy bizonyos területek olyan emberek kezébe kerülnek, akik viszont nem gondolnak ezekre, akik körülek, akik csak a a, a pénzt látják, és csak távon tudnak gondolkozni, és úgymond az ő martalékukká válnak olyan területek, akik, amik az egész uh, emberiségnek értékek, és, és, nem, és nem az ővéké, hanem közös. És hogyha ha ezeket valahogy lehetne szabályozni, mint ahogy sok mindent, tehát valamilyen törvényekkel, rendelkezésekkel, nyilván akkor is lennének úgymond uh, uh, kihágások, vagy nem tudom, de hogy, tehát, hogy, hogy ne, ne lehessen ez, hogy, hogy olyan emberek... Uh, nyúlhatnak hozzá, a, a, akik, akik, túl kicsik ehhez, tehát, hogy akik nem látják ezt át. Tehát én erre gondoltam, hogy Na, erre. hogy valahogy akár országon belül, akár nemzetközileg kinyilvánítani azt, hogy, hogy az erdők és ezek és ezek a területek, azok közkincsnek számítanak, és, és azt, azt így és így, és... és Szóval, akik értenek hozzá, szabályozva lehet fölhasználni például az őserdőket, az ukrán erdőket és minden az összes többit, a vizeket, stb. Köszönöm, nagyon jó kérdés volt. Igen, én azért itt vitatkoznék a, a hallgatóval abban a tekintetben, hogy a, a nagy erdőírtásokról nem mondhatjuk el, hogy ez mindig adott magán személy ö, szűk ö, érdeke, és a, és, a, és a közösség tudomása és engedélye nélkül történik. Tehát szűk érdek mentén, és a, és a politika tudomása vagy engedélye nélkül, ez itt az érdekes. Magyarul, a, a nagy brazil erdőírtások, vagy épp az ukrán, vagy épp a magyar, ugye? állami engedély alapján történik, a közösség és a közösség választott képviselői legalábbis tudnak róla és megengedik. És nagyon fontos lenne, hogy igen, továbbra is tudjanak róla, és ne engedjék meg. Tehát oda akarok kirukadni, hogy most vagy úgy kell szabályozni az erdőkkel való bánásmódot Magyarországon, az erdőtörvényben és annak a végrehajtási rendeleteiben, hogy mondjuk ez a folyamatos erdőborítottság, a, a kellő mértékű erdőborítottság ugye ezen a földgolyón megmaradjon, illetve megvalósuljon, tehát vagy így kéne szabályozni, ez, ezt, ezt úgy mondjuk, hogy, a, hogy, hogy parancsot kéne adni, tehát egész egyszerűen elő kell írni, hogy ezt szabad, ezt nem szabad, ugye vagy pedig a gazdasági ösztöző rendszert úgy kell kialakítani, az árakat úgy kell kialakítani, hogy... A, az erdőnek elismerjük, a közösség ismeri el az erdőnek azokat a funkcióit, az erdő ápoló, az erdő tulajdonos, az erdő gondozónak ismeri el azt a szolgáltatást, amit az erdő nyújt. A kettőt kombinálni is lehet, a két módszert kombinálni is lehet. Tehát persze, hogy van illegális erdő lopás, meg erdőírtás, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy világszerte nem nagyságrendileg nem az illegális e, erdőírtások okozzák a legnagyobb bajt, hanem azok, amiket az adott kormány tudtával is beleegyezésével végeznek. Ugye Magyarországon is az erdőállománynak egy igen-igen nagy része, a túlnyomó része az e, állami erdőgazdaságok által van művelve, állam, az állami erdő vagyon egy óriási vagyon, és hát a, az elmúlt ősszel éppen az ombudsman állásfogalásai nyomán is sikerült olyan erdőtörvényt kialakítani több menetben, és bizony több, több hát a menettel egy kicsit a boksmetszre is utalok, hogy az új erdőtörvény azért az, az, az mutasson egy előremutató, egy fenntartató irányba, pont amit a hallgató kér. És most ugye ott tartunk, hogy a hogy most meg kell néznünk, hogy a, ennek az erdőtörvénynek a végrehajtási rendeletei, tehát a részletek, ugye az ördög a részletekben van, hogy akkor most akkor pontosan hogy csináljuk ezeket a szép célokat, pontosan hogy fogjuk elérni, most ezen folyik a, a boxmets ugye a folyosókon, hogy nehogy aztán a részletekre vonatkozó utasítások ellent mondjanak a törvénybe lefektetett egyébként egész jó elveknek. Uh -huh. Na most nemzetközi szinten ez nehezebb megoldani, mert szuberenitás van. Tehát, tehát Magyarország se szeretné ö, azt, hogy valaki ide beszóljon, és azt mondja, hogy ide ültessetek erdőt, vagy azt mondja, hogy azt ne vágjátok ki. Ugye? Nemzetközileg... ez a ezt... környezet, mint olyan, nem ismer országhatárokat, tehát... Ö, hát hogyne? Ez egy és egy, a légkör végképp nem. Ez egy egészen elfogadható elvárás lenne, hogy, hogy ezt az országok közösen beszéljék meg. Hadd mondjak egy nagyon érdekes legalált, kör, tényleg, kontinens szinten. Ekvador. Ugye az Amazonas felső folyásán ö, csodálatos, csodálatos őserdőkkel rendelkezik, ott ül az egyenlítőn. Az ekvádori elnök tavaly előtt a föld napján egy kezdeményezést intézett a világ nagyjaihoz és kormányaihoz, és a következőt mondta, kérem szépen az Amazonaszi őserdő egy szakaszán, nálunk, Ekvádorban, bocsánat, területén olajat találtunk. Felmértük, tudjuk, hogy mekkora ez az olajkészlet. Azt is tudjuk, hogy a, a világpiacon mennyit kapunk érte. Azt is tudjuk, hogyha kiaknázzuk, akkor az az őserdő terület elpusztul. Tehát az nem olyan lesz többet, ugye? Azt tetszik mondani nekünk, kedves nyugat, hogy vigyázzunk az esőerdőre, mert az emberiség közös kincse, és, és, és sok biodiverzitás, fajok sokfélesége, széndiokszit, stb. stb. Akkor most mi azt kérdezzük, hogy hajlandóak vagytok-e nekünk kifizetni az, a lábon álló erdőnek az értékét, vagy pedig kénytenek vagyunk kivágni és kiszedni alul az olajat. Persze Tehát, ezt gondolom zsarolásnak minősítették, nem? Nem, ezt igazából nem minősítették zsarolásnak, csak nagy csend vette körül, és ilyen tétova vita van körülötte, ugye? Ugyanis ezt úgy hívják a, ezt, ezt úgy hívják a pókerben, hogy a bluffnek a, a kihívása. Tehát amikor az egyik játékos ugye mond valami nagyot, és a másik azt mondja, akkor, akkor nyissuk ki a lapokat és lássuk. Hogy mi van a kezedben, ugye? Tehát az Európai Unió, meg a, meg a fejlett országok ugye hosszú ideje szorgalmazzák, hogy a tropusi őserdőket ne vágják ki. És erre azt mondja egy szegény, harmadik világbeli ország, hogy én kórházat szeretnék építeni, iskolát szeretnék építeni. Nem is kérem, hogy nekem fizessétek be a pénzt a költségvetésbe. Csináljatok ti egy alapítványt, üljetek be ti a kuratóriumába, ti garantáljátok, hogy nálunk ez nem fegyverre fog menni, meg autópályára, hanem iskolára és kórházra. Ezt én mind megengedem. De ha azt akarjátok, hogy ne olajat adjak el ennek érdekében, hogy én fejleszem a, a, a saját egészségügyi meg, meg oktatási ellátásomat Ekvadorban, akkor fizessétek meg azt, hogy én veszem ki azt a széndioxidot a levegőből, amit ti belenyomtok, és ami miatt melegszik a föld. Hát ez egy, ez, ez csak úgy el tudom képzelni, hogy ez, ez milyen egy kihívás, mondjuk, amikor ezt meghallja egy másik álmosz, hogy fú, milyen koncesziókat szerezhetnénk. Erről beszélnek, a... erről beszélnek Kopehágában. Többek között erről Igen. beszélnek most Kopehágában, hogy, hogy hogyan lehet Egy, egy, egy macbón nyalogatja már a, a szája szélét, hogy, hogy tehát ott az egér a másik oldalon, a Honduras erdőbe. De ez az, az, az, az egér, az, ez az, ez az ekvádoriak egere, tehát ezt, a, ezt nagyon az nehéz, az nagyon nehéz erdőben. megszerezni, tehát tehát, tehát magyarul oda szeretnék visszakanyarodni, hogy, hogy, hogy el kell ismernünk ezen a nagyon zsúfolt bolygón, hogy a még működő természeti elemeink, az erdők, ahogy a hallgató mondta, de a vizeink is ilyenek, a Dunakére, azok nagyon sokszínű, nagyon sokszínű módon támogatják a mindennapi életünket. És ha ezt nem beszéljük meg, nem tudatosítjuk és nem ismerjük el, akkor marhaságokat fogunk csinálni. Legjobb úton vagyunk afelé, hogy a Dunából egy kibetonozott hajózócsatornát csináljunk. Ugye? A, a magyar kormány, a közlekedési minisztérium nagy erővel csinálja a háttérben az ide vonatkozó tanulmányokat. Hol kell kotorni, hol kell robbantani, hol kell sarkantyúzni, stb. Ugye? A Duna ugye nem csak erre jó, hanem jó turizmusra, talajvízre, öntözésre, ivóvízre, sok mindenre be kéne látni. Még van egy hallgatónk, és ezen előtt akkor meghallgatjuk. Tessék! Jó napot kívánok, szervusztok! Az erkölcsi készletek és a fakészletek összefüggésére egy mondatot, hogyha megengednek. Szóba került a vadgazdálkodás. Tehát önök biztos tudják, vagy ti biztos tudjátok azt, hogy én ezen tegnap gondolkoztam el, hogy a vadgazdálkodás egy része a levadászásra tenyésztett állatok. Tehát ő, bizonyos mennyiségű vaddisznót azért nevelnek, hogy levádásszák. Na most ez egy olyan erkölcsi és pszichikai kondíciót takar, ez leképez egy erkölcsi és pszichikai kondíciót, egy egész gondolkodásnak a leképezése ez. Tehát amikor az erkölcsi készletek itt tartanak, gyakorlatilag a fakészletek, akkor nem is tudom, hogy hogyan lehetne az erkölcsi készletekre hatni. Hát köszönöm szépen Köszönjük. ez az én ehhez való gondolatot. ezzel a felütéssel... Hallgassunk most egy kis zenét, és talán innen lehet is folytatni a gondolatot. Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről Bányai a Kolundzia Gábor Itt vagyunk, és Zrinski János A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztos Hivatalának osztályvezetője A vendégünk És hát hallották, hogy ö, Olyan vicces ez az osztályvezető Igazság szerint ö, A számomra Mert annyira nem a téma sem olyan, olyan, hogy mondjam, csak e, nem az az állami hivatalos dolog, hanem valami olyan, ami, ami tényleg a mindennapjainkat érinti. Ugye legtöbbször eljön egy osztályozat és hivatalosan nyilatkozik erről arról nagyon óvatosan, hogy, hogy mit mondhat és mit nem. E, és titeket nem köt jó mondjuk. Fülöp Sándor már bebizonyította egyszer-kétszer, hogy bátor kijelentéseket tud tenni, kapott is a, a fejére. De ez a bátorság, ez talán egyáltalán nem baj, hisz az, az igazságot kell, hogy az ember többféle oldalról is megmerje közelíteni. Igen, még, áll... egy, még az államigazgatás, de az ómbudsman hivatal nem a része ennek, ez egy kérdés persze, hogy milyen. Az ómbudsman hivatal az állam része, mm -hmm. de nem az államigazgatás yeah. része, az ombudsmanii hivatal egy olyan független intézmény, amit az állam maga mellé állít, és egyben föl is páncélozza hogy ő maga se nagyon tudja bántani. Az ombudsman ugye hat évre megválasztják kétharmados többséggel, tehát nem lehet mutogatni a másik frakcióra a parlamentben, hogy ez csak te akartad, én mondtam, hogy ne, ugye? Ez gyakorlatilag egy, egy, egy, egy egyességet jelent. Ez, ez ugye? Nem lehet eltávolítani. Igen. Ha valami nagyon nagy személyes disznóságot, bűncselekményt, te nem csinált, ezt hagyjuk ezt figyelmen kívül, ugye? Nem lehet eltávolítani azért, amit, amit, amit csinál. Hihetetlen függetlensége van az intézményének, és ezért viszont hihetetlen felelősséggel is tartozik, de ez a felelősség, ez a, ez a korrektségben a megbízhatóságban áll. Tehát nekünk a magunk számára a mércénk az az, hogy, hogy jól körüljárt, jól megalapozott állásfoglalásokat tegyünk, hogy, hogy az később is egy megbízható alap legyen, hogy ne lehessen pont ránk azt mondani, hogy elhamarkodottak vagyunk, hogy részlehajlók vagyunk, hogy csak az egyik felet hallgattuk meg. Amikor az ombudsman egy állásfogalást kiad, akkor előtte nagyon-nagyon körültekintő ö, munka folyik, és ezért vagyunk aztán magabiztosak, és ezért tudunk aztán, ha úgy tetszik, bátrak lenni. Na, ez kicsit arra, bennem legalábbis, ugye, mivel a, a zene előtt abbajtuk a hallgatónknak a felvetése, hogy van egy erkölcsi az erkölcsi készletek készlet, igen, és az onbusz ebből az erkölcsi készletből gazdálkodik elsősorban igen, ha jól gondolom Hát a, az erkölcsi készletek azért, ez egy nagyon érdekes fogalom, és én, én nagyon, nagyon megörültem neki. Ugye a, a konkrét fölvetést, hogy ne hanyagoljuk el, ha szabad, csak egy mondatban visszatérnem rá, ugye a hallgató onnan indult, abból a jelenségből indult, hogy bizonyos állatfajokat Magyarországon vadászati célból tenyésztenek, és hogy ennek ez erkölcsileg megkérdőjelezhető, hogy nyilván erre ezért hozta el az erkölcsi észleteket. Én ebben kapcsolatban röviden csak azt szeretném mondani, hogy valóban van ilyen, én inkább madarakról, tehát, vadkacsákról, fácánokról tudok ebben a dologban. A, a nagyobb testi állatoknál a túltartás jelensége van, tehát, hogy, hogy télen az állományt mesterségesen életben tartjuk, ezt az, ezt az óriási állományt annak érdekében, hogy azok a vadászok, akik nem szánják rá az időt a vadászatra, hanem kirohannak az erdőbe, és akkor minden áron valamit rögtön lűni akarnak. Ugye ezek a nagyhatalmú emberek kellő sűrűséggel, minden második fánál találjanak egy őzet vagy egy vaddiszont most ironizálok, de, de lényegében erről van szó. Szécheny Zsigmond még azt mondta, hogy a vadászat vadűzés, vadűzés és erdőzugás, de több. Erdőzúgás. Ugye itt a űzésről már nincs szó, kimegyünk a terepjáról, és akkor. akkor. Szóval Ebben most nem menjünk bele, a, a, a vadászat egy külön történetet megér, de én úgy gondolom, hogy az erkölcsi készlet kérdése az ennél messzebbre mutat. Ugye sokat beszélünk manapság a megújuló és a nem megújuló erőforrásairól egy társadalomnak. És elsősorban egy környezetvédelmi környezetben itt a megújuló erőforrásoknál ugye gondolunk a vízre, felszíni vizekre, a felszíni vizeinkre, a folyóinkra, a tavainkra, gondolunk a, a, az erdőkre, gondolunk a talaj állapotára. De a társadalomnak is vannak megújuló erőforrásai. Az emberek egészsége, az emberek tudása, a, a bizalom, az emberek egymás iránti bizalma, kapcsolatrendszere, és igenis az erkölcs, az emberek erkölcsi tartása, és a társadalom közös erkölcsi értékésztete, ezek megújuló erőforrások. Ezek olyanok, mint egy épület, amely am amortizálódhat. Tehát ezeknek a mindenkori karbantartására erőforrásokat kell biztosítani, időt, energiát, törődést emberi oldalról, és igenis pénzt állami oldalról, amint azt egyébként az alkotmányunk a maga nagyon remek érték és célrendszerével megköveteli. Tehát tévedés ne essék, a magyar alkotmány szerint a magyar kormánynak kiemelt feladata, a társadalom megújuló erőforrásainak az ápolása és gyarapítása, az emberi egészség, az emberi erkölcs, és, a, és az emberi tudás ápolása és gyarapítása tessék olvasni az alkotmányt, nagyon nagy segítség volna ebben az egymásba kapaszkodásban, abban, hogy egymásba tudjunk kapaszkodni, mi civil emberek, nagyon nagy segítség volna, hogyha ez a, ez a bizonyos előbb nemített, ugye általános műveltséghez hozzá tartozna. Ha nem is az a, az a szabályrendszer, hogy most pont hogy áll fel a parlament, ugye a, az alkotmányban vannak technikai részek, de az alkotmány cél és érték készletének a tudása, ugye az nagyon fontos lenne, hiszen ez valamiképpen azt tükrözi, hogy, hogy mi magyarok, mi az az legalapvetőbb dolog, amivel megegyezünk. Mik azok a legfontosabb dolgok, amiket, amiket úgy gondolunk, hogy ez mindenkinek legyen fontos. Ugye? És ezek között bizony ezek az erkölcsi készletek is ott vannak, nem volna szabad hagyni, hogy, hogy erodálódjanak. Nos, amikor az a műsorba terveztük már akkor, azzal a gondolattal tettük ezt, hogy most folyik éppen Kopenhágában egy globális konferencia a környezetünk megmentéséről talán lehet így mondani, ugyanis a helyzet most már így, ilyen, hogy így fogalmazni, és tehát abszoló van ennek a témának most, hogy kitekintve, és nem csak Ekvádorban, hanem meg Brazíliában, hanem a globális kérdésekre, hogy hogy állunk most, és milyen lehetőségek állnak előttünk. És a mi folyik ott most Kopenhágában? Hát a lehetőség az az, az, az sovány a lehetőség körülbelül abban áll, hogy talán még nem késjük le a vonatot. Ugye? A, a, az állomásra az utolsó percben berohanó utasnak a, a, a lehetősége ez, amelyik, amelyik, aki ott tájékozódik a, a, a, a lehetőségek között, és melyik vágányról és mikor. Mit értünk ez alatt? A, hogy egész egyszerűen fogalmazzak, az emberiség még körülbelül 700 gigatonna szén-dioxidot bocsáthat ki a saját légkörébe. A saját, a, kerep, igen, így van, a, a, a saját bolygójának a légkörébe, amennyiben azt akarja, hogy ez a fölmelegedés ez ne, ö, hát hogy mondjam, ne legyen kontrollálhatatlan. Tehát a fölmelegedés következményei ne legyenek kontrollálhatatlan. Ez egy éves mennyiség? Nem. Nem, ez benne az érdekes. Összesen az eljövendő emberi történelem során... A nem megújuló volt, Tehát most nem arról beszélek, hogy tűzifát, van egy kis erdőcském, amit azért nevelgetek, mert abból jön az én fám, És évente kivágok egy fát, és akkor azzal fűtök. A tüzifám, a következő, stb. ami kiveszi ugyanazt a széndiokszidot a levegőből, amit a fa elégetésével én belebocsátottam, ugye? Tehát itt most nem a megújuló széndiokszid ciklusba való emberi belépést az erdők telepítésével és kivágásával értem, hanem kizárólag a foszilis tüzelőanyagok elégetését. Tehát az szén. Földgáz-kiolai szén elégetésével még 700 gigatonát bocsáthatunk ki a levegőbe. Nem muszáj ennyit egyébként. Ha, ha hogy is mondjam, ha elővigyázatosak akarunk lenni, akkor jót tennék, ha ennyit se. Most, most nekem van egy kérdésem, Igen. hogy az, ami rendelkezésünkre áll globálisan, Igen. ilyen tüzelőanyag abból mennyit lehetne az, az több mint, Az több, mint 1700 gigatonok. Tehát Menjége. nem az a fő probléma, hogy elfogynak a készletek, nem bír a környezet. Ez de, de itt, itt van azt a, szerint, hogy Igen, tehát magyarul, igen, tehát az elsősorban most nem ott merül, merül fel a kérdés, hogy mit tudom én, az olaj még 20, 30 vagy 50 éve, éve elég, van. Hanem, hanem mondjuk 10 vagy 15 év alatt, mondok egy számot, ha ugyanilyen tempóban tüzek, akkor ezt telítjük a légkört ezzel az ox szintoxid mennyiséggel, mondjuk nagyon egyszerűsítve? Hát ö, nem a telítésről van szó, hanem arról van szó, hogy, a, hogy a, a légkörben az üvegházhatású gázoknak egy bizonyos töménysége, egy bizonyos koncentrációja, egy bizonyos ö, földi átlaghőmérsékletet idéz elő. Ugye? És azért ezek a számok, ezek sokszor ezrelékek. Ezek a számok nagyon kicsik, Igen, ezek a számok nagyon kicsik, arra kicsik arra hiszen a, szó, a légkörnek hogy... a széndiokszid tartalma az kevesebb, mint egy százalék. Igen. Tehát itt egy, itt egy kis mennyiségen belül egy nagyon finom hangolásról van szó, egy kis mennyiségen belüli változtatásokról van szó. A, még, a, még a légkör dioxid mennyiségén belül is az ember által betáplált még az is egy kicsi. Százalék. Tehát, tehát azért is nehéz fogni ugye ezt, a, ezt a problémát, de mégis az az igazság, hogy, hogy ö, ugye a, a földi átlaghőmérsékletek, a, a, föld, a föld éves átlaghőmérséklete és a légkörnek az összetétele az összefügg egymással. Nagyon, nagyon, nagyon direkt módon összefügg, erről az imént éppen beszéltünk, ugye? Tehát magyarul úgy is mondhatnám, hogy mi beállítjuk, hát akarva, nem akarva, de mi a be följebb tekerjük a termosztátot, ugye? Uh -huh. És miután a tudósok és a politikusok nagyjából megegyeztek abban, hogy ne, ne tekerjük följebb, mint még két fok, ugye, ez a termosztát föltekerés egy jó analógia, mint akkor egy családban valaki azt hogy jaj, de ideg van, a hát tekerjük már egy kicsit följebb, ugye? Tehát, tehát a megegyezés az az, hogy ne, azért két foknál többet semmiképpen se tekerjünk rajta. Ez a tudósok azt mondja, hogy kérem szépen, ez azt jelenti, hogy 700 gigatonna. Na most a, az olaj dologra térjünk egy másik problematika egy kicsit. A tehát ez az elosztható mennyiség, ugye, az a, ez, ez az a kibocsátás mennyiség, amit még idézőjelben meg lehet tenni, én azt mondanám, hogy már ezt csak kéne, hiszen már éppen elég kárt okoztunk, de amit még meg lehet tenni, ahhoz, hogy, hogy várhatóan még, még valamennyire kontrollálni tudjuk a helyzetet. Ez, hogy kontrollálni tudjuk a helyzetet, ez nem azt jelenti, hogy minden szép lesz meg jó, ez egy kicsit olyan, mint amikor, mint amikor egy, egy gépkocsi már olyan sebességgel megy, hogy már a vezető is fél. De azért hát van ennek egy olyan szituációja, ahol még úgy gondolja, hogy még valamennyire kézben van tartva, és valamikor meg már biztosan nem. Ugye? Tehát magyarul, magyarul a, a, a, a kontrollnak az esélyét a, a társadalom még meg tudja tartani, úgy gondolják a tudósok, e, e körül a két fok körül, inkább egy kicsit alatta. Ehhez, még egyszer mondom, az jár, ebben az jár, vagy ez azt feltételezi, hogy megáll az ember által kibocsátott széndiokszid, vagy az emberi széndiokszid kibocsátás. Tehát tudjuk azt, hogy még mennyit lehet, ha már mindenáron akarjuk. Ezt el kell osztani, ezt a mennyiséget. Képzeljünk el egy olyan, egy olyan családot, aki, aki karácsonykor mindig összejön a tágabb család együtt, és, és, és, és ott vannak, mit tudom én, en az ország minden sarkából, és azt mondaná a háziasszony, hogy most eszünk utoljára életükbe tortát. Ez a torta, amit most lerakok az asztalra, ez az életünk utolsó tortája. Mm. Ugye? És akkor most döntsük el, hogy ki mennyit kap. Döntsük el, hogy ki mennyit kap és ezen veszekednek Kopenhágában. Mm. A kisgyerekek azt mondják, hogy én nagyobb szeretet kérek, mert ti már 50 éve eszitek a tortát, ti már elég tortát ettetek, én meg ha most, most, most kell megennem a, az összes tortát, amit életemben mm. ehetek, hát akkor én én már nem ehetek, mm. akkor értelemszerűen nekem nagyobb szeretet. És, és tulajdonképpen ez a klímakvót, CO a CEO kóta, vagy uh, szindoxid kóta uh, adásvétel és ennek a torta szeretének a a hát sajátságos arány adásvételét jelentette, igen. hogy jó van, rendben van, én nagyobb tortát akarok, de akkor neked fizetek egy nem tudom, igen, egy neked, adok, neked adok egy legót, igen. neked adok egy legót inkább, csak, csak hadd meg a fél torta igen. Igen. ugye? Tehát, tehát erről van szó, ez, ez, a, ez a gyerekes analógia, igazából én azt hiszem, hogy valami nagyon mély dologra világít rá, rendkívül gyerekesen viselkedünk. Mm. Most azért ennek az életben van egy olyan visszaütő és hogy az ilyen típusú ilyen rendszerek mindennek az adásvétele, ez a korrupció melegágya is úgy tűnik legalábbis a hírek azt mutatják, hogy ezzel nagyon komoly visszaélések vannak. Már eleve. Az a baj, én azt hiszem, hogy az a baj, hogy a, hogy a, a politika, a gazdaság, a, a nagyok, a, a, a szereplők valamiképpen nem tudnak felnőni a feladathoz, nem törődnek bele abba, nem, nem fogadják el eléggé, hogy itt nagyobb dolgokról van szó. Ugye euh, hazák vesznek el, vagy vesztek el, kimerisíratni verklifutamokkal, ugye mondja és Gyura egy gyönyörű versében, hogy a II. világháború után. Itt verklizünk, amikor egy szinfónikus zenekarra volna szükség, amikor mindenkinek be kéne ülni és játszani kéne a szólamát a 9. szinfóniában, és mi itt verklizünk. Tehát, tehát, tehát ott, ott van a baj, hogy ügyeskedünk, még mindig, még mindig azzal akarunk diadallal hazamenni, hogy, hogy, hogy denekünk. De nekünk egy picit több torta e, jutott, hát nem erről szól a történet. A, a történet tényleg arról szól, hogy a, a, az az európai civilizáció, az az életmód, e, amit mi itt évszázadok alatt kialakítottunk magunknak, és, és, és ugye reklámozunk a világ más részei számára, ebből az értékek, mert ennek vannak értékes részei, hogy ebből az értékek átmenthetők-e egy megraszkodtatásokkal teli időszak után, ami el fog következni. Ugye a, a, a háborúk után, hogyha megkérdezzük a nagyszüleinket, igen hasznos van a nagyszüleinkkel beszélgetni ilyen helyzetekről, hogy amikor kiélezett helyzet van, akkor ugye mik a legfontosabb dolgok? És, és, és milyen sorrendben? És lehet-e boldognak lenni egy olyan szituációban, ahol lehet, hogy, lehet, hogy még nincs villany, de, de, de vannak könyvek, van egy család, vannak egészséges gyermekek, és, és, és, és harmónia van a, az emberek között. Ugye? Tehát, Tehát én nem a villany hasznoságát akarom itt lebecsülni, csak, csak arra akarok utalni, hogy, hogy éppen ideje erkölcsi készletekről beszéltünk, éppen ideje az életünk dolgait rangsorba tenni. Itt az élethez való jog természetesen egészen elő van, a túléléshez való jogunk ugye egészen elő van. És valahol sokkal hátrébb kéne következnie mondjuk az autókázáshoz való jogunknak, hmm. amit egyébként paradox módon uh, polgártársaink egy része hangoztat, hogy ez neki alkotmányos joga, ezúttal üzenem nekik, hogy nem. Tehát Magyarországon senkinek sem joga az autózás, uh, senkinek sem alkotmányos joga. Tehát, tehát itt, itt, itt egészen torz képzetek élnek ugye a, a, a, a, az emberek között. Több, több időt kéne fordítanunk arra, hogy ezekről a dolgokról beszélünk. Ezen a ponton a, az államok vezetésének a felelőssége nagyon nagy. Hogy nem? Mert vegyük csak ezt az autózás kérdés. sőt, vegyük csak Budapestet. Mm -hmm. tehát, egy viszonylag átlátható terület, ugye nem reprezentálja az egész országot, annál sokkal rosszabb tulajdonképpen, ami a közlekedést illeti. Van egy tönkrement, tönkretett közösségi közlekedésünk, ami nem úgy működik, ahogy kéne, elsősorban a minőségével és a föntarthatóságával van probléma, tehát most már technikai értelemben, nem is annyira pénz értelemben, mert az egy, az egy játék, ami a pénzzel folyik, Hát, és ebben persze a korrupció is egy, egy, egy, egy, egy színe, színes kis ö, epizód tulajdonképpen. Niesan, és a másik oldalon pedig ö, van az, hogy ennek szinte következtében, és az eddigi egyfajta, hogy mondjam, ez a, a, a, a fejlődésbe való hit az, hogy nekünk autó kell, autógyárak kellenek, akkor vagyunk fejlettek, stb. Ez a, ez, ez a sugárt kép, ö, nemzedékek óta gyakorlatilag. Tehát az embereknek az, hogy autón járjanak, az egy, az egy olyan ö, mégis jognak tűnik, hisz ez, ez, ez az vágy, hogy autóm lehet, és én így járhatok, az, az nagyon meg volt támogatva, és megvan támogatva, és az alternatíva pedig nagyon el van ö, rontva. Igen, ez így van, és ebben az a és, és ezt nem maguk az emberek csinálták, persze részese, mindenki, de az egyén ebben nem képes átlátni. Hát, ugye azt mondta, hogy valakinek, a, a, valakinek a politikai felelősség és Égen. az állami felelősség nagyon nagy, ez így van, hiszen, hiszen az államnak kezében vannak azért azok az eszközök a közoktatáson és a közszolgálati uh, médiákon keresztül, amivel hát tájékoztatni tudja a saját lakosságát arról, hogy, hogy neki magának, mint, mint, mint, mint, mint a közösség vezetésnek, ugye mik a legfontosabb gondjai, hogy, hogy mire kell itt készülni, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mit lehetne jobban csinálni, miről kéne vitát nyitni, mi az, amivel, mi az, amivel együtt kéne foglalkozni. Úgy is mondhatnám, hogy, hogy napi rendet kéne adni a vezetésnek a civil társadalom felé. Oda kéne fordulni, és azt kéne mondani, hogy beszéljünk erről, mert látom, hogy ez a probléma jön. Hogyan akarjuk megoldani? Ez lehet akár a városi közösségi közlekedés is, Ugye? A nem, nem tudunk eljutni A-ból B-be, mert, mert uh, uh, mindenbe van dugulva, ugye, és hát van erre jobb mód, ha egy kicsit körülnézzünk, akkor itt vannak érdekes példák, üljünk le, beszéljük meg, oldjuk meg. Igen, ez már eleve kérdés, hogy kell-e feltétlenül. Ekkora távon eljutnunk A-ból, B-ben napról napra, nem lehetne az életet úgy szervezni, hogy ne kellene például ennyit utazni. Igen, hát a munkaszervezés kérdése, ugye a lakhatás szervezésének És a kérdése itt a, ide itt, itt, tartozik. Itt a, a multinacionális tőkének a, a, a, a, hogy mondjam, a kívánságai másodlagosak, mert ők, ők ő, attól még ugyanúgy a úgy hogy, juthatnának, hogyha betartanának ezzel kapcsolatban bizonyos e, e, előírásokat, amiket most nem kell betartani, és az egyszerűbbet választhatják. Tehát hmm. magyarul telepítenek ide egy nagy gyáruházat, oda egy nagy gyárat, és 30-40-50-100 ről mindenki utazzon oda. Uh, annak idején még olyan főiskolás korunkban, gondolkoztunk azon, hogy mi lesz 2000-ben. Nagyon futuristikus <síns> évszám volt nekünk az a 2000, Igen, és, és már milyen öveg, öveg leszünk, az is kiszámolt a szerennyi öveg, voltunk már 2000-ben. És és azt gondoltuk, hogy minden gombnyomásra fog menni. E, és olyan, hát olyan teljesen fotonisztikus világ lesz, és az emberek csak úgy jönnek-mennek, és valahol ez tulajdonképpen bejött. Tehát ez a gombnyomásra való e, élet, ez bejött, de oly mértékben be jobban, mint gondoltuk volna, hiszen most már gombnyomásra nagyon könnyen tudunk kapcsolatot teremteni egymással, akár világ túlsó végén is, mi akár láthatjuk is az életőt, a... E, Irományaikunkat át tudjuk küldeni, képeket át tudunk küldeni. Tehát tulajdonképpen, ha technikai eszközöket vesszük, semmi szükség nem lenne erre Itt iszonyatos jövés menésre, hogy most Fejtól idézzek. Elég ennek így a de tehát az információkat. Igen, igen, igen, igen, igen. Tehát ö, Minden lehetőség megvan erre, és mégsem így történik, hanem egyre nő és nő a forgalom. És amit ugye a Géza említett, hogy a egyik helyen van az áruház, másik helyen van a nem tudom micsoda. Ez is egy abszurditás, hiszen régen az árut hozták be a városba, és nem a város lapokat vitték ki a városból. Igen, igen. Ez sokkal több forgalmat jelent, mint ha az árut hozzuk be a városba. Persze. Tehát itt néha azt gondolja az ember, hogy te szándékosan gerjesztenék a nagy forgalmat, mert ez jó üzlet. Hát, a, nem el. csak biztos, nem biztos, hogy a forgalma jó üzlet, de az a kérdés, hogy kire optimalizálok, a, az állampolgárra, vagy pedig a gazdaság szereplőjére. Igen. Mm, hallgatunk, Jó napot kívánok, szervusztok újra, én vagyok. Igen. Ebben a témában, amiről ez a műsor szól, nagyon sok ember már belebetegedett, egyéni és kis emberek, tehát, egy, tehát kis emberek belebetegedtek. Reggel egy Zala megyei hölgyet próbáltam vigasztalni azzal, és írva a hogy segítsek, tegyek valamit. Azt hiszik, hogy én tudnék tenni valamit, vagy mások kevesen tudnak tenni valamit. Elmondtam neki, hogy bárhol, ahol az ember letelepszik, a szerűen terjed a ház és a szennyeződés. Na jó, de ez őt nem vigasztalta meg. Elmondtam neki Vörösmarty könyvtárjában egy részt, hogy az ember sárkányfogvetemény. Jó, jó, de az Vörösmarty korában volt. Akkor elmondtam neki azt, hogy Káin gyermekei vagyunk. Jól tettem én ezt, hogy ezt mondtam neki? Köszönjük. De jónak tette fel a kérdést, mert az Onwoodsman hivatal az egyetlen, vagy egyike azoknak a állam létrehozott hivatalnak, aki ilyen kérdésekre ö, válaszolhat, nem? Nagyon mély ö, problémát feszeget Nekkeki a kérdés. Nekik jogotok van ilyesmire válaszolni. Én azt hiszem, hogy, hogy ez már olyan kérdés, amire nekünk nincs mandátumunk vagy privilégiumunk, hanem minden egyes, minden egyes ember, emberi személyének, az emberi személy méltóságából fakadóan ezeket a kérdéseket joga van latolgatni, és kell is neki talán kötelessége is. Ugye, mert itt miről van szó? Itt arról van egy kicsit szó, én azt érzem ki a kérdésből, hogy hát hiszen... Elkerülhetetlen az, hogy mit mindent tönkre Ugye az ember faj, fog, vetemény, nincsen remény, nincsen remény, mondja, a vörös ebben a valóban kétségbeesett pillanatában. Ugye? A, azért nagyon fontos dolog a, a remény. És a, a remény az nem valami olcsó, mentőv, az nem valami, nem valami törékeny szalmaszál, ami arról szól, hogy, hogy egy valami irracionális dologba kapaszkodjunk annak érdekében, hogy jobban érezzük magunkat. A, a, a remény az egy meggyőződés abban, hogy valami uh, pozitív be tud következni. A, a remény nem jelenti azt, hogy tétlenek vagyunk. A, a remény nem, nem, nem jelenti azt, hogy passzív vagyok, nem feltétlenül egy passzív magatartás. A, a remény az egy erőforrás éppen arra, hogy mobilizáljam magam, hogy újra fölkeljek, hogy újra nekilássak valaminek. És én nagyon sajnálnám, hogyha esetleg a, a, a helyzetnek a feltárása vagy latolgatása az, az esetleg egy ilyen, egy ilyen reménytelen hangulatot keltett volna, biztos, hogy ö, ez nem indokolt. Inkább talán azt hiszem, úgy kell ezt néznünk, hogy nem okos dolog ö, úgy nekivágni a teendőinknek, hogy előtte a valósággal nem szembesülünk. Ugye azt mondja József Attila egy gyönyörű sorában, hogy én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. És ez egy gyönyörű sor, mert az a könnyedén is ott van. Tehát, tehát csalás nélkül kell szétnéznünk, igenis szembesülnünk kell a valósággal, mert különben a legjobb akaratú cselekvésünk, a bekapcsolódásunk az egymás megsegítésébe, ugye azért nem fog sikerülni, mert, mert, mert rosszak voltak a kiinduló pontjaim. Ugye ez kicsit olyan, mint hogyha egy orvos egy beteget gyógyítani akarna, de nem jó a diagnózis, akkor nem fog sikerülni, pedig az orvos kiváló lehet. Mm. Tehát, tehát a még, még olyannyira kiózanító diagnózis is, azért pont azért van szükségünk, nem azért, hogy ne csináljunk semmit, hanem hogy aztán annál inkább és annál a, a, a, a siker reményében e, tudjunk valamit tenni. A, a teendők néha radikálisak, a teendők néha nehezek. Ugye az a helyzettől függ. De az nem, nem jelenti azt, hogy nem érdemes megpróbálni. Mondjuk ha ezt lefordítom egy hétköznapi helyzetre, ami idézve is volt, hogy valakinek mondunk valamit, akkor nagyon sokszor ez azt jelenti, és ez, ez nagyon látszólag messze vissza a témától, de igazából nem, hogy tartani az emberekben a reményt egyszer a, a, a jelenlétünkkel. Sokszor többet jelent, mint tudni azt, hogy mit csináljon. Hiszen nem feltétlenül tudjuk ez a problémánk nekünk is, hogy mi is keressük a megoldást. Igen. És egyetem biztos, hogy, hogy tudunk adni? Nagyon-nagyon fontos, hogy az emberek kapcsolatban legyenek egymással. És amit mi ehhez hozzá tudunk adni, az az, hogy nyitottak vagyunk arra, ha más ember minket megkeres. A, a, az időnk voltaképpen az a valuta, az az érték, amit egymásnak adni tudunk. Még valaki? Igen, tessék, Hello. tessék, uh, volna még egy hozzászólásom, Igen? két dolog, az egyik egy gyakorlati elegű, a másik inkább elméleti gyakorlati, a, az egyik az az, hogy az autózással kapcsolatban azt hiszem, hogy valóban a nagy része az csak szervezés kérdése, meg, meg a kényelmünk kérdése, tehát nekem az az érzésem, hogy az autózásnak a legalább a 60%-a fölösleges. Tehát, hogyha már ehhez valamilyen gyakorlati, szervezői hozzáállással tudnánk hozzáállni, és persze tudatossággal, akkor már radikálisan le tudnánk csökkenteni az autózásunkat. Persze attól még az, szerintem az autózás lehet, hogy megmaradhat, csak, csak sokkal kisebb mértékben, tehát nem is biztos, hogy teljesen el kell venni az emberektől ezt a bizonyos jó érzést. Amiről, amiről önök szóltak, hogy ez valami nagyon fontos státusz, és a többi. De a másik, amit szeretnék mondani, hogy én azért nagyon hálás vagyok azért itt magamban, ami elhangzott korábban, a, ami úgy hangzott valahogy a társadalomnak is van megújuló erőforrása, az erkölcs, bizalom, tudás, és nekem, nekem van egy ilyen gondolatom már régóta, hogy hogy, ja, meg az is elhangzott, hogy a politikusok nem tudnak felnőni a, a feladatokhoz, vagy nem nőttek még föl, stb. Szerintem ez is így van, vagy hát sokan közülük. Nekem van egy ilyen érzésem, és sok ezt most mondom el, mert hogy, hogy az ember tulajdonképpen azért nem tud önmagáról felelősen dönteni kicsiben és nagyban, mert önmagáért sem érez eléggé felelősséget, és önmagáért azért nem érez eléggé felelősséget, mert nincsen eléggé barátságban önmagával, mondhatnám úgy is, hogy nem szereti eléggé önmagát. És ennek a nem szereti önmagát, viszont ennek meg vannak ö, különböző társadalmi, és, és aztán egyére ö, levetíthető, megmagyarázható okai. Én ebben... Ö, én, én erre tud, euh, tudok egy megoldást, én ezt mint egy ilyen, tehát a Gézával mi erről már beszélgettünk, és ő tud erről én nekem, a, én úgy szoktam mondani így magamban, hogy a, szerintem a társadalomban most a két legfontosabb dolog, a nevelés és a környezetvédelem. Tehát a nevelés az is, ugye nagyon tágfogalomként értem, ami eredményezi azt, hogy lelkileg, erkölcsileg, sokkal, de sokkal, a mostaninál sokkal stabilabb, ö, egészségesebb emberek élhetnének a Földön, mint ahogy most, mert most csak az embereknek egy pici százaléka az, aki stabil és, és boldog és, és egészséges. Ö, tehát nagyon-nagyon sok kiaknázat, kiaknázatlan lehetőség van bennünk a, hát úgy mondom, spirituálisan, lelkileg, szellemileg, egészségek, tehát ez az egész ügy összefügg, ö, Hát ez egy ilyen gondolatindító, talán egy kicsit uh, pozitív is, vagy ilyen jövőképet segít uh, elindítani. Köszönjük a hozzászólásért. Én uh, szeretnék azért, uh, ezek a kireg, ezeken kívül nem ért nagyon szép gondolatok, de most egy olyan szakértőd a körünkben, aki számok be tud nekünk számolni, amit nem mindenki tud megtenni, egy kicsit visszatérnék erre a globális ügyre, tehát a... ne, Nekem ide volna még egy megjegyzés, amely pont gondolkozni, hogy mi, milyen gondolatokat hozott elő a hallgatóinkból a beszélgetésünk, és ez szerintem, Egyen. ha egy hivatalnak, jövőnözői biztos ennek a hivatalnak szíve van, pedig itt, Nyilván szíve van, ha ezeket a gondolatokat előhozta végülis bennünk, bennünk és másokból is. Az nagyon-nagyon-nagyon fontos, hisz ha, ha nincs mögötte valami, amit úgy nevezünk, hogy szív, akkor ezek a számok értelmezhetetlenné fognak válni. Tehát lehet vele úgymond riogatni valamit, de ha a szívet nem érinti meg, ha meg kell mondanom, hogy engem a számoknál jobban megérint, amikor azt hallom, hogy, hogy igen, azt az atom temetőt, azt a jövő nemzedékeinek 500-2000-2000 évig is számok. valakiknek katonáknak kell, vagy valakiknek őrizniük és fönn kell maradjon az a tudatosság, hogy az ott valami nem oké, ha csak a maffia 30 év múlva ki nem szedi és valami piszkos bombába bele nem rakja valami terrorista. Valami, ami, ami sokkal valószínűbb jövőképnek tűnik, mint az, hogy, hogy 2000 évig fönn fog maradni ez a fajta tudatosság, melyen még sosem volt a világon. De Jöjjenek a számok, mert azokra is szükség van. Igen, azért a, igen. A, a, ez, ez, ha szabad egy gondolatot, csak, csak szeretném megerősíteni röviden, hogy, hogy, hogy igen, tisztelnünk kell saját magunkat, igen, szeretnünk kell saját magunkat. Nagyon sok minden fakad abból, hogyha saját magammat értékes és megismételhetetlen lényként tekintem, ez nem jelenti azt, hogy elkényeztetem. Ugye az ökológia, az ökológia a természetvédelem barátai ugye, sokat hallhattak Assisi Szent Ferencről, ugye, aki a, a, a, a természet szeretetének egy emblematikus alakja, és aki saját magát uh, Szamár testvérnek hívta. Tehát amikor ő kívülről próbálta saját magát nézni, vagy arról gondolkodott, hogy ő maga hogy viselkedik, akkor, akkor, akkor ő, ő Szamár testvérként emlegette a saját fizikai valóját, amit. amit uh, ha tudjuk, hogy asszisztentfejez, hogy szerette az állatokat, akkor semmiképpen nem egy, egy degradáló, de azért mégis egy ilyen szinte szülői magatartásként te kell tekintenünk. Oda akarok kilukadni, hogy, hogy azt a nagyon nehéz trükköt kell tudnunk megvalósítani, hogy, hogy bizonyos esetekben szülői szeretettel nézzünk saját magunkra, hogy, a, hogy az eszünk, Hmm. Az, az, az a saját fizikai lényünket egy szülői szeretettel tudja szeretni, és aztán ezzel tudjunk fordulni, ugye mások felé. Mert valóban azért vagyunk itt, hogy, hogy, hogy boldogok legyünk, hogy boldoguljunk, nem azért, hogy a GDP-t növeljük, nem azért, hogy, hogy kettővel több cipőnk legyen, de azért sem, hogy mezítlábrohangászunk a hidegben. Tehát ebben kell, ebben kell egyensúlyt találni, és nagyon érdekes kérdés az, hogy ezen a világon kik a valóban boldog népek és helyek, és kik nem. Erről sok kutatás van egy nagyon érdekes téma, de hát lehet, hogy vissza kellene térnünk Kopenhágához. Mindenesetre csak azt szerette volna megerősíteni hogy ez egy, ez, egy, ez egy értékes és fontos gondolat, és ha többet gondolkoznánk így tényleg kicsit komolyan, kicsit, kicsit megállva azon, hogy, hogy igazából mi is boldogít minket, akkor az közelebb vinne minket egy fenntarthatóbb, egy, egy, egy, egy, egy környezetvédelmi szempontból is fenntarthatóbb életmódhoz. Ez nagyon érdekes, de ez így van. Hm. Na, nézzük mm. a koppelhangát. Ugyanennek a kérdésnek, a, ami most elhangzott a hallgató részéről, az első fele volt az autózás. Na most, előbb, mikor szó volt erről a csúcsról, már említetted, hogy az olaj ez egy külön téma. Igen. Akkor nézzük ezt a külön témát. Annyiban külön téma, hogy ugye az, az, az, az amit mondtam az imént, hogy a foszilis erőforrások, tehát a szén, az olaj és a gáz együttesen az összeset elégetjük, amiről most tudunk, az jóval több, mint 700 gigatonna, az nem jelenti azt, hogy ezen belül az olaj, tehát hogy a hármon belül az olaj is több, mint 700 gigatonna, mm -hmm. ugye? Magyarul elképzelhető egy olyan helyzet, minden további nélkül, és én számítok is rá, hogy az olaj szűkösen lesz már elérhető, de persze azért mondjuk az erőművek számára, vagy a lakások fűtései számára még lesz szén meg gáz. Ugye? Tehát egyszerre lesz probléma az, hogy, hogy a maradék olajat azt most traktorokba tegyem, személyautóba tegyem, repülőbe tegyem, uh -huh. vagy tankba tegyem. Uh -huh, Már uh -huh. bocsánat, de most Miért. csarkítok, ugye? Ez, ez egy típusú probléma, amikor előjön a uh -huh. szűkösség, ugye? E, és emellett a probléma mellett fönnállhat, fönnállhat az a probléma, hogy nem volna szabad annyi szén-dioxidot kibocsátani a, a szénoldalon például. Igen, mert abban bőséges vannak. Igen. Nos, És most nek igen. igen. csak annyi, erről a remérő volt szó, hogy, ö, amit eddig tudható ö, erről az egész konferenciára, meg a hozzáállásról, milyen reményeket lehet ehhez fűzni. A, a, a legnagyobb reményt ahhoz a tényhez lehet fűzni, hogy Látható egy, egy igen nagyfokú idegesség, ha, ha tetszik egy harctéri idegesség a politikusokon, mert érzik azt a hihetetlen várakozást, ami a saját lakosságuk részéről feléjük irányul és, és árad. Tehát az ombudsmani hivatalnak két szakértője van a helyszínen, két klimaszakértőnket küldtük ki, állandó kapcsolatban vagyunk velük a, a, a rádióban is már rendelkezésre álltak ö, ö, több alkalommal így helyi, helyi, hogy úgy mondjam, tudósítása, hogy ezt a közköz köz, ismert kifejezést használjam, és mi is tőlük tudjuk, hogy, hogy ö, egyre inkább próbálnak koncentrálni a politikusok annak érdekében, hogy elérhessenek valamit. Most mit fognak tudni elérni? A, az én optimista ö, becslésem, az én reményem az az, hogy egy egy jó folyamatot fognak tudni elindítani. Mi volt a kiotói folyamatnak a nagy problémája? Az volt a nagy probléma, hogy 1997-ben néhány ország, tehát a világ 160 országából 40, ugye megegyezett abban, hogy ők miben, mennyire fogják csökkenteni, vagy hogy nem, nem is lehetetlen csökkenteni, de hogy milyen értéken fogják tartani a kibocsátásukat, pontosan, hogy milyen értéken lesz az ő kibocsátásuk 2008-ban, és utána hazamentek, és azt mondták, hogy találkozunk tíz év múlva. És a kettő közt kiki -ki azt csinál, amit akar, na most a kettő közt ez alatt, a tíz év alatt ugye kiderült, hogy a baj jóval nagyobb, mint 97-ben gondolták. Hogy a 97-es vállalások azok nagyon-nagyon kevesek. Egy nagyságrendel kevesebbek, mint ami kéne. És ezeknek a, ezeknek a feleknek nem volt egy, nem voltak sínek lerakva azért, hogy biztosan összejöjjenek, és kiavítsák a saját megegyezésüket. Nem volt egy javító mechanizmus beépítve. Ilyen javítómechanizmus egyébként az ózonprobléma megoldásakor bele volt építve a tárgyalásokba. Tehát én azt remélem, hogy most nem abban egyeznek meg megint, hogy jó, akkor csökkentünk ennyit, meg annyit, és tíz év múlva találkozunk, hanem, hogy abban egyeznek meg, hogy évente találkozunk, és a megállapodásunk az bármikor mármikor módosítható, de csak egy irányban, hogy szorosabbá tehető. Magyarul, hogy lehet, lehet csavarni a szorításon, ha szükséges, ugye? Ez picit olyan, mint amikor Uh, valaki uh, az autópályán mit tudom, fékezni kezd. Megyek és felvillan az előttem menőnek a féklámpája, és akkor én is elkezdek egy kicsit fékezni. De ha látom, hogy ott valami, ott valami komolyabb helyzet van, vagy hogy ő gyorsabban fékez, mint én először gondoltam volna, akkor én nem mondom azt, hogy hát én már most már enyén fékezek, történik, ami történik. Hanem a helyzethez, a változó helyzethez képest én erősítem a fékhatást, ha kell. Ugye? Na most a, az OZON problémá megoldása az azért volt lehetséges, mert ahogy az országok, a tárgyaló országok, akik a tudósokkal beszélgettek közben, érzékelték a helyzetnek, a, a, a, a tudományos ismereteknek a kibontakozását, egyre erősebben nyomták a féket, hogy ebben a hétköznapi Persze, nagyon jó azért az, az ozon ozon kérdésnél azért meg kell említeni, hogy ezek a ö, gázok, amik az ozon gombolást elősegítik, ezek jelentőségükben gazdaságlág sokkal, de sokkal kisebbek, mint a, mint a, a fűtés és a közlekedés nyersanyagai. Igen, de hát ha csináljak most reklámot. Nekem szent meggyőződésem, hogy a, hogy a Igazából egy, egy, egy, egy jobb kor küszöbén állunk, egy, egy több munkahelyel változatosabb gazdasággal, kellemesebb életkörülményekkel és, és, és, és el uh, rendelkező jobb kor küszöbén állunk, hogyha sikerül átlépni egy zöld gazdaságba és egy zöld technológiába, és ha ezt mi nekünk sikerül megtenni, akkor 50 év múlva az unokáink nem fogják érteni, hogy mit toporogtunk mi 30 évig, mielőtt megtettük ezt a lépést. Ez picit olyan lesz, mint kérem szépen, senki se emlékszik rá, mert dédapáink idejében történt, meg űkapáink idejében, de hát volt egy szemmel aki elkezdte mondogatni, hogy kérem szépen, mossuk meg a kezünket, meg itt valami higiénére szükség volna, meg volt egy kok, meg egy pasztőr, és ezeket egy ideig szó szerint az őrületbe kergették, mert azt mondták, hogy mi a fenének jöttök ilyen fölösleges fáradtságokkal, a Erzsébet királynét űrletbe kergették, mert mi az, hogy fürdőszoba mekkora marhaság. Most képzeljük azt el, hogy nem mehetünk be a fürdőszobába két hétig, csak két hétig, ha megőrülnénk. Uh -huh megőrülnénk, a, nem azért, mert muszáj bemennünk a földőszobába, jó, a mama behajtja a gyereket, Most meg a földőszobába, de... Töld mi a furcsa, hogy de, de, de, de, de, azért... De, de, azért de ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudnék, tudnék itt, itt, itt, itt valamit, valami, valamit nagy nehezen a tudomány, a, a, a, a higiénét, ugye a fertőzés veszély miatt, ugye egy felismerés eredményeképpen keresztül vitte a, a személyes higiénét, vagy életmódváltás. Ugye perceket, órákat töltünk a személyes higiénével naponta, az időt vesz igénybe. Uh, erre erre, erre ipari ágazatok épültek, a, az épületeink átalakultak, más, más a lakókörnyezetünk. Na de hát nem adjuk föl, ha, ha volna módunk rá, hát nem adjuk föl, mert jobb így, ide akarok kirkokni, sokkal jobb így. És most már nem adnánk oda, a felnőtt emberek nem muszáj, de nekem azt ugyan nem nem írja ezt, hogy, hogy hányszor most a kezet naponta, még zuhanyozzak e ma reggel. Azt akartam ezzel kapcsolatban fölhozni, hogy vannak népek, akik évezeredek óta, mint például az indiaiak, napű többszöri fürdést, azt olyan olyan fontosnak tartják, mint esetleg ma egy európai ember, hogy a fürdőszobát használja. De a, a technikai megoldás az, az közel volt mindig a nullához. Tehát a mi fürdőszobánk és a mögötte levő technológia, mert az ugye a nem ér véget, hisz ott még Igen, bő, hogyne, hogyne. mi minden van, ugye beleértve a, a gáztól, a hőerőműtől, a nem tudom micsodáig rá van kapcsolva, a víztisztítótól, a szivatjukig, stb. Egy egész iparák dolgozik azért, hogy én megfürödjek, és a szappan, és a, nem is akarom műzőni, tehát milyen, milyen következményei vannak. Azt... Ő, hogy mondjam, jó érzésben elérték, vagy elérhették már régebben is az emberek, és most mi ezt nagyon bonyolultan érjük el, vagy ezen a bonyolultságon ő fogunk -e tudni változtatni. Hisz, ha, Igen. Hisz ha ezt sugaljuk, hogy ez csak így működik, hogy ami gyönyörűen csempézett fürdőszobánkba a gázbojlerből melegvizet fogunk csiolni, ez annak a nak, indiinak, afrikainak, egy nagyon rossz üzenet, mert uh, részben elértékteleníti az ő hagyományát, amit ami jó érzésben lehet, hogy megadtam majdnem ugyanazt, és rá fogja őt is uh, venni, hogy a, ö, azt a fürdőszobát használja, azt az angol vécét, vagy ami most uh, pillanatilag ugye Kínában fenyeget, hogy azt az autót használja, méghozzá egyre jobb autót, mert még meg fogjuk irigyelni tíz hogy milyen autóik vannak a kínaiaknak, csak kérdés, hogy ezt, ez hova vezet. Igen, most minden, minden téma sántít, meg ugye minden, vagy, bocsánat, minden példa sántít, illetve minden, minden példán ö, ö, ki is lehet ugye siklani. Tehát, én, hogy én, én igazából el, azért hoztam fel az ezt a példát, a technikai hogy egy, van egy a tudományos felismerés, ami Igen. egy életmódváltást, vagy életmód alakítást követel, ugye, akkor az keresztül megy és, és, és, ér, és érvényesül, és az a teher, amit, amit eleinte azért veszek a nyakamba, mert, mert a magam védelődik, mert mégis csak egy kényszer, mert nem akarok megbetegedni, ugye, tehát valami így félek, magamra veszek egy terhet, és az életmódom olyan lesz, hogy utána kellemesebben érzem magam, és már, már én se adnám föl, akkor mm. se, ha lehet, ugye? Na most, én ezt várom a, a zöld fordulattól, ugye, hogyha nem néhány óriás erőműben fogjuk előállítani az áramot, hanem ezer és ezer kicsiben, hogyha uh -huh. ha minden faluban van háromfajta áramfejlesztő, mit tudom, én egy szélkerék, meg a házakon uh, napelemborítás, meg ott van a falusi uh, szerves hulladék uh -huh. uh, gyűjtésre, ott van egy komposztáló, a biogázt uh, betáplálják egy generátorral az iskolának az áramellátásába, és a reális dolgokról beszélünk, kipróbált technologiája sorozatban gyártott lehetőségekről, sőt, e boldogabb országokban települési szinteken működő lehetőségekről mm -hmm. beszélünk. Tehát ez nem utópia, ezek ott vannak a polcokon, ezek a lehetőségek, csak le kell róla venni. Az a szomorú, hogy ezek ugye? a boldogabb országok milyen harmadik világban vannak. Ezek között valami a harmadik Annyi világban van, Brazíliában valami, valami Európában van, valami, a szomszédban van, valami igen. Burgenlandban van, igen. ugye? Tehát, tehát ezek, ezek a dolgok, hogyha, hogyha, hogyha egyszer egy képzeljük el azt, hogy milyen, mennyi de másképpen sebezhető mondjuk stratégiailag egy olyan ország, ahol minden falu megvan egy bizonyos szinten a maga áram és hőellátása, de ha akarja, akkor a szomszédtól is tud áramot kapni, vagy pedig egy olyan országó van öt nagy erőmű, amiből a kettőt kiveszek, akkor összedül az egész elektromos no, most azért hálózat. Ezen a ponton, Ugye? és itt biztos az Zombuszmondnak már nagyon komoly szerepe van, ezen a ponton nagyon komoly ő, üzleti érdekeket sérthet, hisz az a kialakult mondjuk nyersanyag elosztási rendszer, ami most van, az nem biztos, hogy örül ennek. Igen, de támogathatunk is ö, komoly üzleti érdekeket. Tehát itt, itt, itt valakinek Tehát, te mondan, meg, nem mondom, hogy bocsánat, ezt nem folytathatjátok már ugyanúgy, mert ezzel igen. gyakorlatilag hát az emberek alapjogait sértitek meg. De arra biztatjuk őket, hmm. hogy azt a töménytelen pénzt, ami ülnek, azt fektessék be a jövőbe fektességbe abba a technológiába, ami ugyanúgy eladható, abból ő ugyanúgy meg fog tudni élni, a munkásai ugyanúgy meg fognak tudni élni belőle, de nem rombolja, nem dönti magára a házat tulajdonképpen. Igen. Ugye? Mert ha összedül, akkor mindenkit maga alá tehát ez végső soron még az olajmágnásnak se jó, ha itt a klíma nagyon elgalopozza magát. Ugye? És, a, egy és egy ilyen a... klímakonferencián ezek a mondjuk úgy hogy olajmágnások, milyen uh, szinten képviselhetetik? Munkat? Hát ott vannak, ott vannak a klímakonferenciának a folyósóin, ott köröznek mm -hmm. a, a nagy olajvállalatoknak a képviselői, ezeknek az iparszövetségeinek a képviselői, a nemzetközi atomlobbi. És az összes. részvételi szerepük, hisz a súlyuk azok az államokéval összevethető? Ugye ez egy ENSZ konferencia, Igen. az ENSZ tagjai azok országok. Tehát egy ilyen konferencián uh, bizony kasztrendszer van. Tehát a, a, az igazi, a mindenhova bejutó és a minden tárgyaláson résztvevő személyek azok az állami delegációk, a magyar állami delegáció, és a többi. Még a nemzetközi szervezetek is, még a nemzetközi környezetvédelmi szervezetek is a következő osztályhoz tartoznak. Ugye egyre kevesebb csillagjuk van. Ugye olyan rengetegen van a koppenágában, hogy bizony egy nemzetközi szervezetnél is azt mondják, hogy kérem neked honni 15 delegátusod, de ma csak három jöhet be. A, mondd meg, hogy te mondod meg, hogy melyik három, de csak három jöhet be, túl sokan vagyunk fizikailag, ugye? A nemzetközi szervezetek után következnek, a, a, a, a civil szervezetek, az úgymond civil szervezetek, ide tartoznak az iparvállalatok szövetségei is, ide tartoznak a környezetvédők szövetségei uh -huh. is, ugye, akik megfigyelőként vehetnek részt bizonyos rendezvényeken, megint ugye viszonylag korlátozott számban, de aztán ezek a szereplők, ugye, akik, akik bizonyos tárgyalásokról kiszorulnak, ugye, ezek akkor megrendezik a maguk párhuzamos rendezvényeit. Ugye, tehát a, a, tehát a konferencia körül szatelitként, mint egy sátorváros, ott van az a, az a propagandagépezet, azok az események, mini konferenciák, amit a különböző szereplők a maguk ö, ö, ügyének az előmozdítására rendeznek. Ugye, és itt ugyanúgy ott van a szélenergia ö, termelő vállalatoknak, ott van a tájékoztató pavilonja, és a napelem termelő, napelem gyártó vállalatoknak a tájékoztató pavilonja, mint ahogy az atomerőművek tájékoztató pavilonja, meg a Greenpeace, vagy éppen a ez a, a, a ez, a, ez a nagy fölvonulási sereglet, ez egyébként a döntéshozókat segíti? Hát. E, vagy ők. Egyféleképpen vagy segíti ők, csak. Vagy ők egy ilyen... Mint a vadászkutyák a szarvast. Úgy segíti, hogy gyorsabban fusson. Igen. Igazából ebben a stádiumban már, tehát már a konferencián magán igazából ez csak, ez csak azt szolgálja, hogy az állami delegációk lássák, hogy amit ők mondanak, ahogy ők haladnak vagy nem haladnak, az 5 percen belül megérkezik a saját országukba, a saját ott levő zöld szervezeteik elfogják mondani, hogy ők hogy látják, hogy tehetetlenkednek a politikusok, vagy pedig akarnak valamit valóban. És ez a, ez a civil kontroll, amiről egyébként nyilván ez a rádió is bizonyos értelemben szól, ez egy életfontosságú dolog, ez, ez ezt jelenti a sokadalom. Az érdekelne tulajdonképpen, hogy a magyar álláspont mit képvisel ezen a konferencián, mit akarunk mi elérni, mik a feladataink, mivel küldték ki vagy küldtük ki a delegánciónkat. Érdekes dolog ez, a a magyar álláspont az egy, az egy e, csapatálláspont, ugye? Mert az uniós álláspontot a svéd e, elnökség képviseli. Úgy kell elképzelni a, a konferenciát, hogy a, amikor a svéd e, résztvevő fölteszi a kezét, akkor azt mondja, hogy Sweden speak, speaking for the European Union, tehát Svédország, aki az Európai Unió nevében szól, ugye ők a soros elnökök, uh -huh. és minden áldott reggel, sőt esetleg naponta többször is, e, elvonulnak az Európai Uniós államoknak a delegát és megbeszélik egymás közt, és ott van az anyázás az árt ajtók mögött. Mm -hmm. ott, ott megbeszélik egymás közt, hogy mi legyen, mit, mit ebben, a, ebben a tárgyalásban, ebben az adókapokban, az ajánlatokban, a javaslatokban, mi legyen az uniós egységes álláspont. Magyarország ebben mennyire anyázik, ha szabad így mondani. Ugye Magyarországnak, uh, Magyarországnak az az álláspontja, hogy én nem feltétlenül a, vagyok ennek, ennek mindenben a híve, Magyarországnak az az álláspontja, hogy ugye az Európai Unió átlagán belül Magyarországnak az iparosodottsága vagy a magyar GDP ugye még az alacsonyabbak közé tartozik, tehát az Unión belül más országoknak nagyobb a, csökkentést kellene vállalni, mint nekünk, ahhoz, hogy az a bizonyos átlag, amit az Unió együtt vállal, az kijöjjön, uh -huh. ugye? Tehát, tehát Magyarország nem az illovasok között akar itt lenni, nem mi mondjuk azt, hogy mi 40%-kal csökkentjük uh -huh. a, a szén-dioxid kibocsátásunkat, hanem a németek. Uh -huh. De egyébként nekünk is volna módunk rá? Hát persze, ez egy... Ez, egy, ez így van igazából? Ez egy döntés kérdése. Mindenkit csökkents egyformán, uh, ne pedig ne egy átlag, legyen, legyen annál én jobb. Igazából. Még csak, még csak nem is feltétlen azt mondom, hogy, hogy úgy volna korrekt, ha mindenki egyformán csökkenti, meg gondoljunk a tortás példára. Uh -huh. Tehát abban azért van valami, hogyha azt mondjuk, hogy ez a család utolsó tortája, akkor lehet, hogy, lehet, hogy én nem is kérek, hanem, hanem az unokám egyébként nagyobbat, mert, uh -huh. mert ha egyszer eszik tortát. Szóval, uh -huh. szóval, szóval ez, egy, ez egy érdekes dolog. Magyarul... magyarul uh, Magyarország a terhekből nem feltétlen kell, hogy ugyanolyan arányban vállaljon, mint mondjuk Németország. De a stratégia, tehát a Magyarország kibocsátás stratégiája, az ettől egy picit különböző összefüggő, de az egy mégis különböző kérdés, magyarul, hogy, hogy mi a saját regionális és iparfejlesztési politikánkat milyen irányba akarjuk elvinni. Mm. Tehát például mi mondhatjuk azt az unión belül, és hát ugye nem vagyok ott pillanatilag ugye ezeken a tárgyalásokon, tehát itt nem tudok erről beszámolni, nem is feltétlenül számolhatnék be egyébként, tehát ez megint attól függ, hogy most arról van szó, hogy ez most egy bizalmas, nem bizalmas, stb. Tehát itt megvannak azért a szabályok. De lényeg az, hogy mondhatnánk, hogy, hogy kérem szépen, mi hajlandóak vagyunk egy nagy arányú csökkentésre, át akarjuk alakítani a, az épületeinket, energiatakarékosra, az áramterhelésünket szortabra és sokszínűbre, és így tovább, de akkor ehhez kérünk egy nagyobb arányú uniós támogatást. Ugye? Tehát én, én, én ebben az irányba próbálnám elnyomni a Na dolgot. Most már tényleg egy-két percünk van sajnos, de a, az ombudsman megteheti azt, hogy ilyen értelemben ajánlásokat ad az államnak? Hogy ne? Hát a, a, az ombudsmani ö, ö, szakértők éppen azért vannak ott az állami delegációban, mert az ombudsmannak egy nagyon érdekes és kötelező feladata az, hogy olyan helyzetekben, amikor Magyarország kialakítja azt az álláspontot, hogy, hogy Magyarország ezen az unión belüli vitában mit képviseljen, akkor ott meg kell hallgatni az ombudsmant. Tehát ott az árt ajtók mögött a, a, a mi kolléganünk igenis felszólalt, és mondhatná azt, hogy de szerintem, szerintem Magyarországnak inkább ebbe az irányba kéne tolni a dolgokat. Na most ö, úgy tudom, hogy 2020 a, a céldátum, hogy így fejezem ki magam. Az első céldátum el 2020, a második 2050. És a tíz év, ami hátra van, e reálisan eddig lehet e ezekre a Na erre mondtam rá. én azt, hogy, hogy én annak örülnék, ha olyan, ha olyan megállapodás lenne, hogy azt mondjuk, hogy 2020-ig ennyit és ennyit ö, ö, bocsátunk ki, nem azt, hogy mennyit csökkentünk, mert az át lehet azonnal fordítani. Uh -huh. Ugye, abba, hogy mennyi, mennyi legyen a kibocsátás, ebből a, ebből a tortában mennyit eszünk meg 2020-ig, ugye, de jövőre is összejünk, és megnézzük, hogy jól döntöttünk-e. És ha szükséges, akkor még jobban visszafogjuk magunkat. Nem elég csak tíz év múlva találkozni újra. Azt nem szabad. Az nagyon rossz hír lenne, ha azzal jönnének el. Valószínűleg nem ebben fognak eljönni, hogy legközelebb megint csak tíz év múlva találkozunk. És hát azért mondjuk annyit hozzá kell tenni, hogy ez, ez a, a környezeti problémáknak csak egy, egy nagyon jelentős, de kiemelt ö, kérdését tárgyalja a klímakonferencia, a széndoksz kibocsátással a, a, a zászlaján, miközben emögött egy egészen bonyolult társadalmi, technológiai és erkölcsi vágyakkal teli, hogy mondjam, vonulat kérdés van, ami a társadalomban benne van, aminek az egyik következménye. A, a C2 kibocsátásnak az elszaladása, és nem igazán ez okozza, nem ez okozta a problémát, hanem ez egy, ez egy, ez egy mint egy fölkiáltó jel, vagy egy ilyen Igen. vészjel jelent meg. Tehát ez egy tünet. Tünet. És ennek nagyon vigyázni kell arra, és hogy ez ne csak egy tüneti szinte maradjon, mert mert ettől még a vizek mondjuk például nem lesznek tiszták. Ettől még a levegő alapvetően nem lesz tisztább. Ez még csak a, esetleg a hőmérsékleti e, elszállástól menti meg a földet. Tehát nagyon érdekes, ugye a II. János Pápápa köztiszteletnek örvendett az egész világon. Ő azt mondta 1990-ben, hogy az ökológiai válság egy erkölcsi válság. Tehát át kell gondolnunk az életmódunkat valahol nagyon mélyen. Köszönjük szépen. Kolondzsia Gábor és Bányai. igen És legközelebb, két hét múlva, a 30-án lesz adásunk Göltcsándorral Sándorral, a hajózásról és a kikötőkről lesz szó a Fentáltatóság egyében is. Úgyhogy két hét múlva látjuk egymást 30-án.